Så är det måndagen den 27 september 2021 och vi är samlade Patrik, Daniel och jag Martin. Och idag så tänkte vi avhandla den berömda boken 1984. Men innan dess så tänkte vi ha lite allmänt snack vad som har hänt sen senast. Och en av de grejerna är att Förening Hibono utlyste ett mingel här i fredags. Då vi skulle gå på en, en krog här i, i stan och avhandla eh, ja, lite olika samtalsämnen och dricka en öl och ha det allmänt trevligt. Och eh, inför det här eh, minglet så hade vi skrivit ett, eh, ja, ett meddelande på vår hemsida. Då. Och då var det att eh, ja, vi tänker samla ihop det ett höstmingel där det finns tillfälle att träffas och umgås med andra som också att systemets lögner på ett eller annat sätt. Ta tillfället i akt och knut nya kontakter. Man kan ha så mycket intressantare samtal om världen och hur den fungerar. Eller snarare hur den inte fungerar. Om man kan komma förbi propaganda på maskineriets Som så många runt omkring oss fortfarande tror på just nu. Och vi samlas på Ö Östugan tullen i Johanneberg. <hör> och det här är då ett ställe som man inte kan boka bord på. Utan man går bara dit och beställer lite öl så. Men... Då var det inte lustigt för inför det här minglet då, så fick vi ett mejl till våran eh, föreningsmail från Ölstugan Tullen där de skriver så här: Hej, vi på Ölstugan Tullen har noterat och även fått till oss att er förening planerat ett arrangemang slash träff hos oss i våra lokaler. Vi vill dessvärre meddela er att vi inte är intresserade eller vilja ta emot er som grupp eller förening av flera anledningar. Många av våra gäster har nämligen hört av sig till oss angående ert evenemang hos oss och uttryckt sin oro. Vi vill dock påpeka att vi har full respekt för vad ni står för och förknippas med som förening. Dock vill vi själva inte förknippas med er och därför vill vi heller inte att ni skapar gemensamma evenemang och sammankomster hos oss på Ölstugan Tullen. Senast ni var hos oss blev det stökigt och vi fick problem med miljöförvaltningen, PGA-trängsel då era medlemmar hade svårt att ta till sig våra uppmaningar och kolla avstånd. Så ni får välja att gå någon annanstans, för hos oss är ni inte välkomna. Så ja, så här fungerar det att vara ja, lite dissident i dagens samhälle. Alltså man får inte ens gå ut och samlas på krogen då. Men man kan ju undra vad det är för personer då som har hört av sig till tullen och uttryckt sin oro. För det är ju inte gärna sådana som sitter och överhör vad det är vi pratar om. Utan det är ju snarare så att det är människor som har satt i sin livsuppgift att övervaka oss och vad vi håller på med. Och kontakta de olika lokaler och krogar och göra dem uppmärksamma på vår... Uh, vår närvaro Och sen så informera om Alla de här hemska artiklarna Som står i mainstream media om oss då uh, Och sen skrämma upp dem då Så att vi inte Får gå dit Men uh, ja, vad vi gjorde här då uh, Det var ju att uh, Sånt här kan vi inte acceptera Så att uh, vi uh, Skete det här mejlet Och tänkte att vi får gå dit i alla fall Och uh, se vad de hittar på Så uh, jag avlyste aldrig den här äh, träffen utan äh, vi samlades där och äh, det blev lite gäng på 20-25 personer så äh, tänkte jag ah, att nu går vi fram och beställer en öl här. Men äh, där var det ju stopp då så då kände de igen mig där och äh, vi fick inte äh, beställa någon öl eller någon mat. Så äh, hela mitt sällskap sen då när de kände igen vart jag satt då så, så fick inte någon av oss beställa så att vi, vi stannar faktiskt kvar där en, ja, en tre kvart eller något sånt där för markerat det här, det här är ju inte ett sätt att, att, att behandla oss och sen är det ju även att samla ihop sådana medlemmar för att man utlyser en, en träff på ett ställe så bör man ju samla ihop människor och sen så går vidare till ett annat ställe då. så ja det vad säger ni mm. nu? Ja, vad ska man säga? Och ja, leksugan, tullen, eller förut ölstugan tullen. Ja, det är, ju en, det är ju en kedja, va? Ja. Det finns ju flera, va? Ja. ja. Och jag, jag tänker väl inte anstränga mig för att och, och, och besöka det någon mer med de här eh, principerna. Eh, och det finns ju många andra bra ställen i, i Göteborg som man kan ta en öl på utan att eh, bli. Eh, Eh, portad på grund av. Eh, ja, vad? Va, <laughs> mm. Nej, men och, och, och sen också jag tänker på det här liksom, hur, hur eh, den här föreningen då ska jagas och, och trakasseras. Det är ju skrattretande. Alltså. Hur de inför varenda a, arrangemang eller evenemang då så, så ringer de eh, om vi har bokat något föredrag. Eller något sånt där, va? Så, så, så är det folk som ringer. och, och, sen så det, och jag, jag kan nog tänka mig också det är så att de här personerna som håller på med detta, som, som lägger sin tid på detta, eh, vi betalar säkert dem, eh, Martin och Daniel, mm, mm. via skattemedlen. Ja. <laughs> så. Mm. Eller läkemedelsmännen. Sen undrar jag bara rent allmänt. Jag har, jag har inte ens svar på min egen fråga, men jag bara undrar liksom över vad är det okej att diskriminera mot och vad är det inte okej att diskriminera mot. Och, Liksom, är det ens legalt att bara uttrycka sig så vagt som de gör? Det vill säga, de ger inga specifika exempel på varför ni egentligen blir fruktade. Liksom. Om, om, om vi kanske skulle kunna försöka hävda att så här, ja, men det är våra värderingar eller Kibåns uh, värderingar. Jag menar, en, en organisation i sig har ju inga värderingar, utan det är ju människorna i den som har olika typer av värderingar. Men alla människor tycker ju och tänker ju olika, åtminstone delvis. Även om det säkert finns många inom föreningen som. Tänker lika på många punkter så kan man ändå tycka att det, det blir märkligt liksom, att försöka dra alla över en kam. För alla människor har ändå sin unika uppfattning även om många kan, kan vara likasinnade. Uh, ja, det var bara några tankar som jag hade när du läste upp det där brevet. Mm, mm. mm. Jo. Nej, men det, det, det är fascinerande var den här föreningen jagas alltså. så har det varit i flera år nu mm. och, och det är ju liksom ja, det är ju allt möjligt och det är liksom eller ja, det, är, det vanligaste är ju allt liksom, trots att vi, det står i våra våra stadgar att vi är en politiskt och religiöst obunden förening och ja Nej, mm. men jag tror att liksom i är ju det. att, att jag tror att att Den här den, den driver en linje som ligger alldeles för nära eh, sanningen. Mm. Eh, och, och, och det är okej okay, va? Och jag, jag, ska, jag ska prata lite om det sen. Att, alltså, <hör> I alla trosystem så finns det ju tvivlare va? Eh, och det vet man. Och, och då vill man hantera de här tvivlarna. Och de ska tvivla rätt va? De ska, de ska inte tvivla för mycket eller på fel saker va? så då har man olika grupper och så här liksom där man, där man tar hand om tvivlarna men då vill man ju naturligtvis inte ha några, några grupper som som tvivlar fel eller tvivlar alldeles för mycket va de måste ju väck det får inte finnas va så att de, det är de som man jagar mest med blåslampa eh, och eh, vi är ju en sån grupp här i Göteborg då så tror jag det hänger ihop. Mm, eh, jo, det ja, ett system. Men, så. men sen så är det, jag med, det, det, det är ju horribelt att en, en, en inrättning skickar ett mejl på det här sättet och, och, och ska eh, porta en grupp människor då. Mm. För... <laughs> ja, och sen är det ju sådana krafter då så att om, om tullen inte medgörliga så kan de ju skicka miljöförvaltningen och, eller de kan ju, man kan ju tracka olika verksamheter på olika sätt i alla fall om man är tillhör staten mm. och ja, ofta så är ju regler och sånt väldigt luddiga luddigt utformade och, och tolkningsbara så väljer man att att gå stå emot då så, så kommer de ju tolka det till en icke-fördelaktigt sätt så kan man ju hota olika verksamheter på det sättet mm, så att ja, oftast... de kan få missa alkohollicensen eller något sånt mm, precis så. nej det är väl det människor vet alltså de kan ju inte tänka sig att det, det, det är så här illa va? men, men jag, jag tänker på det när vi, när, när vi hade bokat eh, Linda Karlström för ja det, var, ja, det var ju, ja det var ju två år sedan nu vi, vi blev ju tvungna att ställa in det ändå med anledning av, av corona då men innan det, när, det, när, när Linda Karlström-föredraget låg på stapeln då, va? då berättar han det, jag kanske inte ska säga vem, men alltså, det var ju folk från kommunen mm. som ringde på rad och, och utövade, hade liksom olika slags funderingar och invändningar kring det här och ska, vi inte, uh, uh, ska ni inte ställa in det här, vet ni vad detta är för förening? Och dö, dö, dö. Så här, va? Men han stod ju på sig. Äh, ändå. Äh, men äh, alltså, ja. Så, och, och och de ringde ju GP och GP gjorde ju en, en sån här brun smetartikel precis innan och sådana mm. liksom så folkets Folket, de hade extra insatt styrelsemöte för att diskutera utgivningen till oss. Ja. Och sen ja. så är ju de här folkets... Eller, backa Folkets hus som vi skulle vara idag. de ingår ju i den här Folkets hus och parker som är en central organisation som många av de här Folkets hus ingår i och den, den har ju speciella regler då som man måste förhålla sig till om man ska vara medlem mm. där då så då är det ju att med, man får inte hyra ut till ja, rasistiska och nazistiska föreningar och sånt står det väl där och det, det är ju upp till var och en att tolka det så står det en artikel om att, om det står att vi är det då, då får ju inte man eh, hyra ut till sådana som oss så, att det, är så man, det är så man gör man skaffar en stämpel, stämplar eh, olika föreningar som man inte vill ska komma till tals med den och sen så eh, kan man bara höra av sig och, och referera till den artikeln sen så mm. vill man ju stänga, stänga av oss då så att nu, numera får vi ju nästan bara hålla <laughs> underjordiska föredrag eh, där vi hur. Eh, en lokal som vi inte går ut med i förra då utan först i samband med föredraget för, för de som ska komma reda på vart det är någonstans. Mm. Så. Jo nej vi får väl göra så och, och, och, och tyvärr får vi väl över, <gör> överväga att göra det med våra träffar också då bara när man ska mingla liksom om de om, om ska ringa och... Ja. Och in för dem också. Då. Och, det, ja. och jag men, Jag tycker det är ju jättetråkigt. Ja nej vi, det, vi, vi testar väl med ett annat ställe. Ja. Och funkar inte det så, så får vi väl byta då. Va? Men, men jag, jag tänker bara så, så, så lyssnare och, och de som vill komma på våra evenemang eh, förstår att varför det är så här. Och det gör ju inte vi bara för att vi vill verka märkvärdiga eller så. Utan vi gör det för att vi måste. Vi har liksom <laughs> inget val. Det. Nej. Det går inte annars. Nej. Och, ja. mm. Nej och det <skratt> ursäkta. Det var alltså jag tänker ju det och, det och det är ju faktiskt så här att alltså vad är revolution i ett, ett lögnsamhälle? Jo det är ju sanningen då va? Och vi försöker ju verkligen prata sanning i den här podden och, och, och, och med den här föreningen va? Och, och, det, och det är ju så här att då, och jag menar, vi lever i ett religiöst system. Va? Det är verkligen så. Ja. Och, och, och, och, så gör, och så är det i alla tider, fast man inte är objektiv till det. Va? Och då utmålas man som sättare när man talar för mycket sanning. Va? Och, det, och, och nej, att sätta, det går ut på att man förlöjligar, hotar och brunsmetar. Och det där kan ju bli ett ganska. Eh, Surt uppvaknande för människor som, som kommer över någonting som är eh, väldigt sant och som inte alls ligger i systemagendan. Och, och, och den största, en av de största hädelserna idag, eller en sak som man driver ju väldigt hårt då, det är ju det här med vaccinerandet då. Att alla ska vaccineras sig, vi måste vaccinera oss och vaccinera oss inte så är vi dumma människor, vi, vi är liksom onda och egoistiska va? Jag tänker på det, vi hade ju Andreas Sidqvist på den här podden för några avsnitt sen. Och han har ju startat den här sidan, kavla ner. Där han uppmanar folk att inte vaccineras Eller ja, att man ska få välja om man vill vaccinera sig eller inte. Man ska få välja om man vill ha... Om man vill bli penetrerad och få substanser insprutat i sig va. Det, vi ska få bestämma över egna kroppar. Och så jag håller på en del på Facebook. Och då så såg jag då senast Andreas hade, hade postat om det. För nu har ju han blivit brunsmetad då. Då är det liksom tidningen Etcetera som har skrivit en ytterligare artikel om honom. Och. Och han blir ju ganska chockad för det, för han är ju då en, ja han är ju en, en vänstermänniska va, eller ja, miljöpartist och sådär har han varit liksom eller han, det, det har varit hans politiska riktning, och så att han, det, det är ju väldigt det är väldigt konstigt då för honom att, att bli eh, brunsmetad eh, men det är, jag tycker jag kan nästan tycka det är bra för att då, då vaknar ju de här vänstermänniskorna upp också och fatta lite hur, hur det funkar va och jag menar jag är ju sån och jag är alltid liksom jag håller mig mer väldigt politiskt färglös va för att eh, jag tycker det finns ett intressant uttryck och det är det här eh, om man tar det på engelska va the, the left and right wing is attached to the same bird of prey alltså höger och vänstervingen sitter på samma rovfågel alltså de här politiska färgerna använder man liksom i olika eror eller olika tider bara för driva sin agenda och det spelar egentligen ingen roll om folk diggar höger eller vänster va? Man använder den politiska färgen för att åstadkomma det man vill ändå så men, men det som ligger i tiden nu det är ju att att, att, att brunsmeta så är det ju Mm. Och, och sen så tänker jag på det också att äh, den här äh, jag menar vi har ju hållit på i fyra år nu äh, Martin och Daniel och det är till att du är med också Daniel för du var ju med du var ju med i början <hör> några av de första avsnitten ursäkta och äh, då tänker jag då var det ju lite som att äh, ja det var som att talen ökar, en öken, va det var ingen som, som lyssnade på de här sakerna eller var särskilt intresserade av eh, de, de frågor, frågeställningar eh, som vi tar upp. Men det är ju verkligen någonting som har förändrats sig eh, det senaste året. Mm. Och vi har ju märkt det också att lyssnarantalet har ju ökat väldigt mycket. Och... Eh, så därför så tänkte jag på det att det vore roligt om ni som lyssnar eh, hörde av oss lite mer till oss. Eh, till exempel vi har ju den här, eh, ja vi har ju en e-mailadress. Eh, den får ni gärna skriva till och vi har ju den här eh, eh, spriker eh, chatten eller vad det heter som finns på varje avsnitt. Och där kan man gärna gå in och säga någonting. Eh, Ris eller ros. Mm. Och Discord-chatten. Mm. Ja, just det. Och sen har vi Discord-chatten också. Ja, mm. vi har ju en del. Och sen så finns vi... Vi håller ju till på Facebook också. Och vi har ju den här gruppen. Föreningen cubano Och jag kan säga att jag håller till ganska mycket på Facebook nu. Det har liksom blivit min... Min ny, nyhetsinhämtning faktiskt på Facebook- för, mm. uh, ja, man har ju slutat lyssna på vanlig nyheter <laughs> för länge sedan. <laughs> ja. Och Telegram-chatt har vi också. Föreningen Kubona Allmän-chatt. Ja, just det. Man kan gå med. Där utlöser jag ibland att till exempel när jag åker upp till Stockholm så man kan träffa lyssnare där. Mm. Uh, och det kanske blir att man åker nu på någon demonstration igen snart. Mm. Ja. Ja, vad var det mer? Ska vi komma in på miss Björstad nu, eller? Ja, Eller var det, ja. det tycker jag. Ja. <laughs> och det var ju en sån här tillställning som jag hittade då, i och med att det finns eller det är ett 20-årsjubileum av en stor världshändelse som 99% av världsbefolkningen fortfarande tror att det som visades på tv är det som är sant då har vi ju då en, en proffsfotograf idag då, som heter Petra Björstad som på den tiden inte var proffsfotograf Men hon bodde då som 28 eller 29-åring i New York. Och hon tog över 200 bilder från den här händelsen 9-11. Och de, de har varit gömda i en byrålåda ända fram till nu. Men nu... ja, det är ju helt fantastiskt, alltså. Ja. Hon tar över 200 bilder ja. under efter september. Mm. Lägger dem i sin byrålåda i 20 år. Mm. Ja, det är ju häpnadsväckande, alltså. Mm. Jag visst, så att jag och några vänner tänkte att det här är ju någonting som man verkligen måste åka och besöka. Så att den utställningen var då på Spinneriet, eller är fortfarande. Den pågår ända fram till den 10 oktober, torsdag till söndag. Så att är det någon som lyssnar nu så kan ni passa på den sista gången här nästa helg och gå. Men då är det ju 200 bilder som hänger där av lite olika karaktär. Och ja, de flesta är ju liknande bilder Det man redan har sett då. Men det som är ju spännande är ju att eh, Hon hade faktiskt lyckats ta då, eh, Högupplösta bilder på eh, Det första och andra tommet Precis i det ögonblicket som det börjar falla då. Och då måste man ju vara väldigt väldigt eh, High med kameran då Om man ska precis ta det Ögonblicket med jättebra skärpa Och sånt. Och hon var ju då ingen proffsfotograf på den tiden Utan då var hon ju bara student i New York Mm men om man får göra en liten gissning på hur det här går till då så, så är det väl har väl Petra då fått ett, ett samtal. Hej, skulle du vilja göra en grej som kanske kan boosta din fotokarriär lite grann? Ja, men låt höra. Jo, vi har lite bilder här som... Som du kanske skulle kunna sätta ditt namn på och säga att du har tagit så, så kommer du få bli omskriven i flera av våra tidningar här. Så att din, du kommer bli känd och få väldigt mycket mer uppdrag och så vidare. Ja men det låter intressant, det kan jag göra. Så får hon de här 200 bilderna och, och, och så ska jag hitta på någon uppdiktad historia då. Och, och när det är mycket bilder och sånt så är det ju väldigt svårt för människor att... Jag vet ju själv när jag gick runt där att man, man går ju runt bland alla som är troende att de här bilderna är äkta. Och även, jag fick ju även träffa Petra och det, man kan ju liksom inte riktigt säga att du, det där, det där händelsen har inte hänt på riktigt och du, du ljuger. Så man får ju lite låtsas vara som att man tror på det här men hitta lite anomaliteter i, i, i bildmaterialet då. Så att mm. eh, ja, jag gick runt och ställde, ställde en fråga om de här 200 bilderna. jag kanske ska dra det i julklippet, det är lite strax över en minut. Vill ni höra när jag ställer frågan här då? Gärna, mm, ja, Då kör vi den här. Men det är 200 bilder är ganska mycket och det var ju 20 år som var inte liksom läge att lägga ut dem redan då. Eller? Alla haft en känsla. Nej. Ja, det var länge jag inte ville prata om nu. Det blev eh, väldigt, väldigt få som vet om det. Jag det, det mina föräldrar låg att den här mina kompisar, men eh, Alla har haft en känsla. Där jag hade säkert kunnat sälja, men det var inte mig. Jag var där för att fråga, liksom. Jag var inte fotografer. Utan... Eh, jag skulle bli min utbildning. Så jag, var, jag gjorde allt för att... Sen tror jag att det var en kompetensum. Men också. Så var det liksom inte... Det var, väldigt, det var väldigt konstigt att se allting, och så alltså när jag var med all debrezen liksom, och forslade borta, det var bilar, det var fruktansvärt styrt när det ligger där med rök eller sådana som rök nu. Så mitt fokus var bara, jag ska bli krav med min uppgift. det är tusen svenskar släck det var lite jänsigt. Jag, jag har inte sett några kommentarer eller nånting så det är först nu när jag började med utställningen så jag kände att jag måste ha lite faktor liksom på när vilka tidpunkter liksom och men fortfarande inte. Jag har ju försökt när jag jag var där. jag vill inte se liksom. Det tog det är ganska lång liksom så att, men men jag har fått fotboll också jag att Ja visst. Ja, det, ja, ja, ja, det är ju värre men är så där Mm. Jag ville bara bli klar med utbildningen och de sa mer att vad hennes föräldrar som hade fått se dem typ eller vad som. För det sitter Ja, det hörs lite dåligt. Ja, man vill bli klar med utbildningen. och ja, Det blir lite så här svävande svar man får. Och det är väl det man kan förvänta sig. Att man vill ta, eller ge några mer så här kontrollerbara uppgifter. Ja. Så, och i den här utställningen så var det ju även bilder på de här bilvrak som man kan se i Judy Woods bok. Eller som jag upptäckte fanns efter att jag hade läst Judy Woods bok. Och det är ju sådana här mm. bilvrak som bara står helt slumpmässigt utplacerade. Och där allting är typ helt utbränd. Till och med däcken. Men så är det inga sotmärken på asfalten och så vidare. Så att... Och sådana bilder hade hon där också. Då, så, att... så hon hade alltså stövlat omkring då i det här katastrofområdet. Och, och tagit 200 bilder. Mm. Och hon. sen så hon hade... Vad sa det? Säger hon, Ja, ja. Jo precis det är ju hennes Och, och sen så har hade lagt detta i en, en, en byrålåda då I 20 år mm. Och nu så ställer hon ut dem mm. Det är roligt att hon sa att hon inte hade sett några dokumentärer Jag kunde ha frågat då om hon hade sett September Close <laughs> <laughs> Ja den Jag, hade varit bra Jättenöversitkortet <laughs> Så här, här har du en rätt, jättebra dokumentär som du behöver se Ja. Det kanske är någon som hinner göra det innan uh, utställningen stänger. Mm. Ja, just det. Mm. Nej, men vad ska man säga? Man får väl säga så här att den här damen, hon är ju medveten om att hon ljuger. Mm. Uh, precis som ast astronauterna är medvetna om att de ljuger. Men jag tror inte hon är uh, bekant med hur stort hon ljuger. Hon tror väl förmodligen att efter september ägde rum. Mm att det inte är så stor lögn av henne då att säga att hon, hon var där och tog lite bilder. Nej, precis. Men det hon gör det är att hon befäster det här jättelika bedrägeriet som vi har levt med nu i 20 år. Mm. Mm. Ja, hade du något mer att gå igenom innan vi går in på själva boken? Ja, alltså... Jag hade väl tänkt att nämna en annan grej också som, som, har, som har hänt här i veckan. Mm. Och det är ju med anledning av de här eh, giftadministrationen som pågår i Sverige just nu. Alltså sprutorna. Och eh, att det är gift, det kan man ju... Man kan ju inte säga någonting annat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Eh, och... Uh, om, vi om vi vill få lite indikationer på det. Jag kan tycka det är lite bra med siffror. Va? Jag menar, när, när det här, så kallade corona bröt ut då, för två år sedan. Då pratade vi mycket om det. Och när, vi hade, när det hade gått ett år så hade vi ju bra siffror från eh, statistiska centralbyrån då, på hur många det var som faktiskt. Har det dött totalt i Sverige För man, man Ja man får ju mäta på total dödlighet då, För de håller ju på och dillar om, om Personer som dör Med covid-19 I nyheterna hela tiden då. Men det är ju 250 människor som dör Varje dag i Sverige Och det är klart om man börjar rapportera om det Så då reagerar ju folk Som om det dör Mycket människor fast det dör ju egentligen Så mycket människor varje dag Men då, då var det ju så att att den totala dödligheten för 2020 den hamnade ju, jag tror det är på trettonde plats jämfört med de senaste åren så hade man satt lite staplar, hade man satt de senaste 20 åren som staplar liksom av antal döda så hade ju ingen kunnat peka ut det året det var en fruktansvärd pandemi och man stängde ner hela landet. Va? Men nu har vi lite mer siffror här och det är ju så, nämligen så här att, att Läkemedelsverket de eh, registrerar ju biverkningsrapporter och eh, nu har det alltså kommit in nästan 80 000 anmälningar om biverkningar av de här injektionerna. Och eh, Läkemedelsverket de verkar ha väldigt problem med bemanningen för de har bara kunnit utreda eh, 10% av de här, bi de här biverkningsrapporterna ändå. Och då har du visat sig att en, en, en stor del av dem är ju allvarliga, då. Men sen så vet vi ju inte riktigt hur de prioriterar, då. Om de, de, det, var, de har lå, det har varit någonting om att de plockar ut de allvarligaste först, men det vet inte. Men i alla fall 80 000 anmälningar om biverkningar. För att man ska få en lite någonting att relatera till hur mycket detta är, så vill jag bara säga det att. När man massvaccinerade med pandemrix för svininfluensa så ledde det till den största läkemedelskatastrofen i Sveriges historia. Över 400 barn fick sina liv förstörda av sömnsjuka. Och den, den läkemedelskatastrofen som kommer innan det som alla känner till det var ju nevrosidin då. När, när det föddes missbildade barn. Och det var, jag tror det var ett hundratal. Men där, i, i den här pandemikskatastrofen då. Så var det alltså 400 barn som fick sina liv. Och det är ju stort, men vi vet ju inte vad. Men den siffran då. Då kom det alltså in 4200 rapporter. Totalt om, biver om, om, om biverkningar. Till Läkemedelsverket. 4200. Nu har det kommit in. 80 000 hittills. Mm. Och sen så tänkte jag ta upp det också. Att, och då är det så att det är ju några människor som faktiskt försöker att väcka människor i den här masspsykosen som pågår. Och då är det en, en pensionerad eh, sjukskötersbrand i, i Växjö som har varit runt på skolorna. Och vill att informera skolbarnen om de här riskerna och vad det är de gör egentligen då. Och då var det alltså i förra veckan då så hade hon haft med sig dokumentärfilmaren Börje Peratt. Och han hade filmat då när hon intervjuade. Hon pratade med lite skolbarn och sådär och frågade om de skulle vaccinera sig om de hade och sådär va. Och sen så ville hon delge en, en, en skrivelse som hon hade gjort till någon i skolans personal. Men då stod det en sekutasvakt och vägrade att släppa in henne. Vägrade att hämta någon från skolans personal. Så att hon fick alltså inte lov del i det här pappret. Och då var det väl så med det. Och då gick hon och började prata och satte sig i sina bilar. Och när de hade gjort det <går> så kom det två väldigt arga poliser. Och ja, i princip överfaller Börj prata och den här sjuksköterskan. Drar ut dem ur bilarna, bryter upp armarna på ryggen så det gör ont. Hanterar dem väldigt bryskt. Och ovarsamt. Men sen kommer ju då löken på laxen. Då är det alltså en, en nyhet sen. På, jag vet inte om det är rapport eller aktuellt på SVT då. Och den här nyheten den säger att det var en skola där antivaxare bröt sig in. Och då så tillkallades polis. Och i samband med det ingripandet så skadades en polis. Så det är alltså totala fake news då kring den här ändelsen i SVT. Och det är ju inte, det är inte svårt att ta reda på eller konstatera att det är så. För att Börje Peratt han filmade ju det här. Så att, så att de, här, de här filmerna kring vad de gjorde de finns ju kvar va. Eller då, ja det är, man kan hitta det på, på Börje Perattas blogg va. Och alltså det är ju... Det är ju tråkigt när sånt här händer då va? Att det är ju inte kul att bli, bli överfallen och misshandlad. För att man gör någonting som ju egentligen så ska ju skolans personal och de som vaccinerar, de ska ju göra detta. De är ju skyldiga att eh, ge, att ha ett informerat samtycke från sina patienter då Det står i lagen va Men, men det, det bryr man sig inte om här va Så att jag vill, jag vill verkligen tacka Börje Peratt och alla andra aktivister Som gör någonting i detta Som, som eh, på, och, och, Men det är ju så Det, det är ju väldigt eh, Det är jobbigt Att göra så här För att det är ju liksom det att vi Vi lever i ett trosystem va Och Det är så mättat med lögner att jag tror att det är så småningom ja, kommer att kollapsa. Och eh, att vi får en, en renässans eller någon slags ut, upplysning. Och sen är det ju också så, och det har vi ju pratat om mycket i den här podden då, va? att det finns väldigt mycket desinformation. Och vi behöver vara medvetna om det, vi behöver tänka mer på det. Va? För det, det är liksom det är en del av systemet. Tvivlare fångas upp och hålls i felaktiga tvivel. För man vet att det finns eh, det finns ju alltid tvivlare när man har ett trosystem. Va? Och de behöver man ta hand om. Och det är det som egentligen är den, ja, vad ska man säga, den viktigaste grejen i det här. Att, att, eh, att människor börjar förstå det. Att, att det finns alltså väldigt mycket. Kontrollerat motstånd. Och människor som. Drar igång. Någonting. Va? De, de, de gör sig. Eh, de gör sig populära. Och trevliga. För de, de, de jobbar mot systemet. Va? Men egentligen så är det bara. Eh, lite nya lögner. Som de saler för. Och det kan man ju se. Man kan ju exempelvis se det. Och det har vi pratat jättemycket om. Kring det här med 9-11. Att. Eh, det finns en mängd olika eh, sådana här historier kring 9-11. Men den historien eller den versionen som man kommer fram till som är den mest rimliga. Om man sätter sig ner och studerar det här på ett objektivt sätt. Vilket Simon Schäck har gjort när han har gjort en film om det. Va? Den versionen, att allting var en filminspelning. Att byggnaderna var utrymda. De här World Trade Center var utrymt sen slutet på 90-talet och att man sprängde de här byggnaderna bakom en rökridå som man hade konstruerat med lite militära rökmaskiner samtidigt som man körde en Hollywoodfilm på tv och i den här Hollywoodfilmen så fanns det ju då någonting för tvivlarna också. Man hade ju avsikt, jag menar man ser ju det på de här bilderna. att man, ja, Det ser ut som en kontrollerad sprängning. Va? Eller man kan se liksom små, små att det briserar, kommer ut lite rökpuffar va? när de här byggnaderna rasar ihop. Va? Så det där, det där har man ju med avsikt lagt in i materialet. Och sen så startar man då lite såna här Architects for 911 och 911 Truth och såna här organisationer då vad. Så att man ska hålla tvivlarna i rätt, i rätt slags tvivel. Mm, all... Och att det funkar så där det, det är väldigt viktigt att, att uh, människor ser. Mm, precis. Det blir ett nytt lager av kognitiv dissonans, märkte jag också. Att, uh, man ser först igenom att den officiella versionen inte kan stämma. Uh, men då hamnar man i ett nytt läger av av olika teorier där alla håller bild- och videomaterialet för sant och påpekar man det så kan inte de som är lite alternativa, eller många av dem kunde inte det i alla fall för fyra år sedan, se det. Och det var väldigt, mm. väldigt jobbigt. Jag tycker jag väldigt bra. Jag hittade en väldigt bra defini definition av kognitiv dissonans. Så det är på engelska. Som, jag tror det är bättre att läsa det på engelska än att försöka översätta på flygande fot. Men det här är väldigt träffande skulle jag säga. This is why people get upset when their beliefs are challenged. Cognitive dissonance. A mental conflict occurs when beliefs are contradicted by new information. This conflict activates areas of the brain involved in personal identity and emotional response to threats. The brain alarms to go off when a person feels threatened on a deeply personal and emotional level causing them to shut down and disregard any rational evidence that contradicts what they previously regarded as truth. Så man hamnar mm. alltså i ett nytt läger eh, där man identifierar sig med de som tycker samma och man ingår i nya sociala konstellationer. Och det vet ju de som är bakom det här att eh, vi är ju sociala varelser och... Eh, evolutionärt sett så har, så överlev, har, har vi ju inte överlevt fall vi blir uteslutna i gruppen. Och det här är ju ett fenomen som, som man utnyttjar än till denna dag då. Mm. Nej ska. men precis. Och, och jag menar, det, det märkte man ju själv. Och det tror jag ju många har märkt. liksom att, att när man så att säga... Ja, vaknar och inom situationstecknar när man förstår att, att eh, den officiella versionen av saker och ting faktiskt inte stämmer det man, det man säger på tv och det alla tror och tycker och tänker va eh, då blir man väldigt chockad och man blir väldigt liksom, ja man mår illa till mots va och man, och, och man börjar direkt söka efter eh, efter sanningen då va hur det egentligen hade gått till. Eller hur, hur, och, och då är man väldigt mottaglig för att landa i en, i en annan lögn. Mm. Och det är ju väldigt många som gör det. Och det, och det gjorde jag också. Liksom. Jag menar det här med, med 9-11. När man förstod att nej, men det kunde ju inte vara så som det var på tv. Det kunde inte vara Bin Laden och det här. Ja men då bör man ju själv leta. Och då hamnar man ju direkt i det här nätet av, av James Corbett och Kristoffer Bollin och alla de här liksom. Mm. Och, så, så att, och, det, och det där är liksom, det är ju väldigt många, och det är väldigt tråkigt och frustrerande för det, det, det är ju liksom välvilja människor, va? Men de har, de har fastnat i, i det här nätet liksom. De kan, inte, de kan inte ta sig ur det. De kan liksom inte se förbi det. Och jag tänker på det att. Det finns ju en tidning som jag tycker om som heter 2000-talet vetenskap. Och då är det en kille som heter Mikael Sassio som har skrivit väldigt mycket i den. Och han har varit chefredaktör och jag tycker han har gjort ett, ett fantastiskt arbete. Men nu så ska han lämna över den stafettpinnen till någon annan då va? Men... En sak som jag tyckte är lite jobbig då, det var ju det att i den här senaste numret av 2000-talets vetenskap så hade han skrivit en artikel om 9-11 och då hade han också haft med en bild av från September Close. Alltså den här nose-out-bilden. Men han hade inte på något sätt förklarat vad Simon Schack och September Clues handlade om eller ville visa med den här bilden. då. Va? Och det är ju det att det här är ju ett, ett otvetydigt bevis på att filmmaterialet från 9-11 är förfalskat. Att det är en Hollywoodfilm. Va? Men då hade bildtexten kring den här bilden då, då, hade, då, då var det tolkningen att att skälet till att man kunde se den här nosen från flygplanet sticka ut på andra sidan, skyddskroppan. Det var ett tecken på att det inte kunde vara ett vanligt flygplan. Utan att det måste vara något militärflygplan eller en missil va. För att ett vanligt flygplan kan ju inte tränga igenom en hel byggnad. Så och återigen då så, så, så befäster den här artikeln då. En felaktivation. Mm. Jag menar, det, det, det, så här gör man ju hela tiden. Va? Jag menar det är ju samma sak med corona. Jo. Vi kan ju tvivla kring corona. Så länge vi inte tvivlar på att corona är verkligt. Vi kan ju ifrågasätta lockdowns, munskydd, testerna. Och, vi kan, till och med o, uh, vi kan till och med ifrågasätta om det orsakas av ett virus. Men vi kan ju inte säga att det inte förekommer någon corona. Överhuvudtaget att coronan är eh, det som man kallade influensa tidigare. Och att eh, de här. Man, och man har ju sett en ökning i dödsfall på, på äldre och i, i, på åldershem och sådär. Och, och att det kan bero på, på felmedicineringar och felbehandlingar. Då. Mm. Men de flesta är väl i god tro också. Man vet ju själv hur svårt det är att övertyga personer som inte har någon pay- eller betalcheck från nätverket. Så att man, ett bra sätt är väl då att försöka eh, närma sig de här personerna som, eh, och, och försöka förklara för dem hur det egentligen ligger till. Och så kan man väl ha olika framgångar i det. Vi har väl inte haft så jättemycket framgång hos någon eh, ledande profil än så länge. Och det kanske blir Nej. så att när man väl har... Då man har investerat i att saker och ting ska vara på det sättet som man har propagerat för. Om man kanske har skrivit en bok och allt sånt här. Då blir det kanske lite svårare att byta fot också. Även om man då inte har, har en betalcheck från, från nätverket. Så mm. ja, det är ju lite olika med psykologi också. Och vi vet ju det här med läkare när de ska ifrågasätta... Eh, det här nya covid-vaccinet så är det ju många som de nöjer sig med att säga att det här är inte tillräckligt testat. Så att därför ska vi inte vaccinera barn och alla de här. Men, men sen så tror de ju på hela vaccinkarusellen i övrigt då. Mm. Men då, då är det ju människors tilltro till auktoriteten man fortsätter att anspela på. Och det är ju den här tilltron till auktoriteter som måste brytas för att... Man får lära sig på universitet och i de här skolorna Det är ju färdiga program där man ska hålla sig Inom vissa åsiktsramar och man inte ska ifrågasätta Utanför dem Och jag har väl en liten anekdot nu Ännu en grej som vi gjorde helgen då Jag är ju intresserad av att gå på lite astronomi eh, tillställningar och sånt Och då hade ju Göteborgs Astronomiska Klubb en träff Där de skulle spana efter eh, Planeter och sånt Det var stjärnklar himmel och och, och, och vi intresserade så att jag tog med mig några kompisar där och gick till deras träff och han som arrangerar den här då, han kände igen mig från tidigare gånger då och, och, men så var det en kvinna där som frågade så här, ja hej vad, hur kommer det att ni är intresserade av astronomi och lite sånt där så då började jag dra det här med att ja, jag hjälper en kompis där med en tykosmodell som bygger på astronomiska observationer där man kan faktiskt se då att planeternas rörelser stämmer helt överens med den här 3D-modellen som vi har byggt. Och det finns en datasimulation som man kan verifiera själv att den stämmer. Och det är det här med retrograda rörelser och allt sånt där. Och, och då visade det sig att han, han visste inte ens om vad en retrograd rörelse var. Så jag fick ju förklara då. Det är ju när, när en planet då visuellt går framåt i ekliptikan. Och sen så går den tillbaka några dagar, och så går den vidare framåt igen. Fick jag förklara om. Men, men han blåste ju av det här ganska snabbt. Sen då att ja, om ni har kommit hit för att propagera för era modell så, så får ni göra det någon annanstans. Så, så, så nyfikenheten hos studenter och, och på universitet för att studera andra teorier, den är ju lika med noll. Och man vet ju vad som kommer hända ifall man börja titta på de här sakerna och det skulle stämma då, då blir ju hela utbildningen meningslös och, och det tror jag de där känner på sig också att därför är det ingen idé att ens titta åt det här hållet för de vet vad det kommer innebära för konsekvenser i deras liv var ja, eller... ja, precis, nej ja. och det, det är ju liksom verkligen en... en, ett, en, en... Ett dogmatiskt religiöst system vi lever i och, och, och, och det blir så uppenbart va. Mm. Men, men sen är det ju liksom också det här då att man, man har ju då en, en apparat eh, som, som tar hand om de här tvivlarna då. Och det kan man ju se till exempel kring det här med, med eh, eh, astronomin då va. Att där är det ju så igen va. Att, ja, vi kan tvivla på att jorden är en roterande svärva. va. Det, det får vi gärna tvivla på. Vi, vi, vi, vi kan få massa hjälp med det på Youtube. Och titta på massa plattjordsvideos. så. de förklarar för oss att, att jorden inte skulle vara rund. Va? Så det, det får vi lov att tvivla på. Men vi kan ju inte rikta in oss på det enda faktiska problemet som vi har. Liksom, eller det här stora problemet. Och det är ju, det är ju bara det att, att det faktiskt är motbevisat att jorden kretsar runt solen. Mm. Alltså de experiment och observationer som man har gjort kring det där, de har ju motbevisat att jorden rör sig runt solen. Men det, det får vi inte tyda på. Där är det stoppt, va. Och det är ju samma grej då med, med, med det här med rymden och, och NASA. Va? Att ja, vi kan tyda på månlandningarna. ja det kan vi göra. Vi kan ju tyda, till, till, till, kanske tyda på ISS. Va? Men men vi kan ju inte konstatera att det är fysiskt omöjligt att skicka upp någonting i rymden med raketer. Det kan vi inte. Mm. Det, det är liksom. <laughs> dit kan vi inte gå, va? <laughs> Där är det stopp. Och det som blir så komiskt också då: det är ju det att alltså det här med raketer och gasexpansion. Gäng, jag, jag har ju sagt det så många gånger nu, men. men och, och jag, menar, jag, jag säger ju inte så för att jag vill ha rätt, liksom. Jag säger så för att det är rätt. Alltså, det spelar ingen roll vad jag tycker om det. Men en gasexpansion i ett vakuum, alltså när en gas expanderar fritt, så utför den inget arbete. Och det betyder det att då. Kan inte en raket skapa någon framdrift i rymden förutsatt att det är ett vakuum naturligtvis. Och det är ju naturligtvis den, den, den rimligaste, rimligaste antagandet till, till, till vad rymden är. Va? Men och va. Jag ska bara ta, ta upp det också att det finns ju en, en, en äh, förening Kubon, eller Radio Cubone och Tråd på Flashback. Och där driftas ju detta va. Och, det, det är ganska komiskt att se hur upprörda människor blir, hur mycket glåpord och hur det liksom allt möjligt dras upp. Va? Men det finns ju ingen. Alltså, det finns ju inget sätt att, vad ska man säga, förneka bekräftad fysik. Utan det som händer när en. Ja, ska man kalla det raketkramare då, lite skämtsamt. Det, det som händer när en raketkramare ska förklara för någon som inte tror på raketer och som inte tycker att de fungerar. Eh, då uppför sig ju en sån person egentligen på samma sätt som någon som ska eh, framhålla att jorden är platt. Va? Man, man, man säger saker och man... man man tolkar ju fenomen på ett alldeles orimligt sätt va från plattjordare brukar väl säga så här: liksom att åh men äh, jorden kröker sig inte tillräckligt mycket va eller så säger man ser ju en horisont va åh ja, men du vet det är bara en optisk effekt va mm. och det är som de här människorna då som ska förklara att att raketer Uh, uh, faktiskt kan ska kunna fungera i vakuum då va. Då, då säger de bara för, ja för varje uh, reaktion så blir det en motreaktion då va. Newtons uh, tredje träder in likt en ett, ett religiöst dekret va. Men alltså det som Newtons tredje säger då det är ju för att varje, för varje reaktion så blir det en motreaktion och så är det ju självklart. Men problemet då med äh, raketerna i vakuum. Det är ju då att det sker en fri expansion va? Och, då, och då blir det ingen reaktion. Och då blir det heller ingen motreaktion. Jo. Ja det har vi ältat många gånger. Jag har men men äh, jag tycker det är viktigt att upprepa. Mm -hmm. För att jo. det är liksom. Ja. Mm. Ja. Yes. nu ska vi börja gå in på boken nu snart kanske. Ja det kan vi göra. Ja Uh, yes uh, Jo, här, då är det boken vi ska avhandla Och det är ju 1984 Och eh, jag tänkte det är lite speciellt då För vi har ju haft eh, andra böcker som vi har recenserat tidigare i den här podden Och då är det ju bland annat eh, den här skriften eh, Sion Visas protokoll som vi gått igenom i tre avsnitt Men där är det ju, den är ju väldigt stigmatiserad Och det eh, påstår så att den ska vara ett falsarium och så vidare. Och vi sa väl i det avsnittet att det spelar egentligen ingen roll. Utan det som är intressant är vad som står i den. Och det är väl eh, lite samma med den här boken då 1984. Att det är ju, Alla håller ju med om att det här är en dystopisk samhällsroman. Som inte... Det finns ingen sanning bakom. Men man kan ändå se vissa paralleller. Eh, till dagens samhällsutveckling. Som man kan läsa i den här boken då. Eh, och det är ju... Ja... En del fenomen är, är helt på pricken. Men äh, så i en visas protokoll. där blir man ju stämplad med olika stämplar. Och, men den här äh, är ju ofta i alla sammanhang helt okej okay att referera till. Äh, och jag märker ju även att äh, jag, kan, jag rör mig i olika äh, inte, systemkritiska äh, sammanhang. Och äh, de flesta vill ju, vill ju klassa sig själva som underdogs- Även om de går maktens ärenden. Man kan ju bara se till exempel när Socialdemokraterna har första maj-demonstration. Och de kan dra jättemånga där. Och de utgör sig för att vara underdogs mot kapitalet. Som, som de ska stå upp mot. Man använder den här retoriken att vi ska stå upp. För att vi är de svaga när man själva verkar då går maktens ärenden. Ja. Har... Ja, vi kan ju gå in lite på vad boken eh, handlar om då. Jag har baksidan, här kan man ju läsa. Eh, I framtidsromanen 1984 eh, strider tre stater om makten i världen. Det är Eurasien, Ostasien och Oceanien. Eh, kriget upphör aldrig mellan konstellationerna, men konstellationerna ändras. Vid eh, den ständigt vakande teleskärmen får invånarna i Oceanien meddelande om vem som är fienden för dagen. Överallt i flygbas 1 som tidigare hette England möter man bilden av storebror Oceanens ledare. Hans och partiets valspråk är krig, är fred, frihet, är slaveri, okunnighet, är styrka. Winston Smith är anställd i sanningsministeriet där han arbetar för att ändra historiska uppgifter så det passar den just rådande påbjudna uppfattningen. Han har svaga minnesbilder av tiden före revolutionen och storebror och ett frö av tvivel gror inom honom. När han möter Julia blir han förälskad. Ett brott mot staten i Oceanien. Där det bara är storbror som ska älskas. Det blir tvivlen till opposition. Så att det är ju lite dystopiskt, kan man ju säga. Det kan man ju säga. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Äh, Nej, men, men och det jag bara tänkt på det när vi börjar. Men den här eh, boken 1900, den är ju väldigt välkänd. Och eh, den ställs ju ofta liksom i relation till eh, den här andra boken som är skriven av Aldous Huxley va, som heter Du sköna nya värld. Mm. Och den är, ju liksom, den är ju två olika eh, dystopier. Va? Och, och i 1984 då har vi den här totala totalitära fullständiga diktaturen. Och i Du sköna nya värld så har vi en slags annan diktatur. Och den funkar ju så att att Där är det ju mer så att, att människor bryr sig liksom inte att de, att de lever i ett totalitärt system. För det finns så mycket förströelse och man drogar sig och soma, det begreppet finns väl i, i du sköna nya värld också va? Mm, det stämmer jag. Ja, Nej, och jag tycker det är liksom intressant det där för att... Eh... Alltså båda de här böckerna är ju skrivna av Vad ska man säga eh, Kulturingenjörer Sådana här liksom, eh, tanketrollkara som, som ska forma vårt tänkande Och, och, och hur, vi, alltså hur vi tänker då va? Och, och man kan ju se dem lite som, som en tes och en antites så att vi liksom rör oss mellan de här va? Man, man, man kan ju uppleva nu att vi Vi kanske är rätt mycket i, i den här Aldous Huxleys sköna nya värld va? för att det pågår väldigt konstiga saker men de flesta skiter i det. Mm. <laughs> liksom. det, är, är på... det är så mycket förstörelse och det är så mycket annat att tänka mm. på. Va? Vi, man, man... vi kanske är på väg ja. från Aldous Huxleys och sköna nya värld till 1984 för nu har vi inte fått göra så mycket roliga saker. Nej det men senaste exakt, året. Det, var det, det var det som var min spaning Martin, att nu, <laughs> nu verkar det som vi rör oss åt det hållet. Och det, eh, ja exakt. Mm. En liten reflektion bara. Ja. ja, precis. Så, ja men, jag tror att många av våra lyssnare har läst den här boken. Man kan ju ändå summera lite termer och sånt i Och då är det ju Winston Smith som är huvudpersonen. Han är 39 år han jobbar på sanningsministeriet Och han blir kär i den här Julia. Och det är ju förbjudet då eftersom storbror är den enda som ska älskas. Och på det här sanningsministeriet så får han ju kontakt med en person som heter O'Brien. Och eftersom Winston har ju börjat tvivla på om systemet verkligen är så fantastiskt som det är då. Men det är ju förbjudet att ha några tvivel mot Storebror så att man, man måste ju vara angelägen om att inte avslöja det för fel person. Så och han tycker ju kunna ana en... Att den här O'Brien tycker ungefär samma som honom. Så att han öppnar upp sig sakta men säkert för den här O'Brien. Och O'Brien visar ju honom eh, sen att det finns ett motstånd mot Storebror. Då är det någon Emanuel eh, Goldstein som har skrivit en manifest. Som eh, Winston får ta del av via den här O'Brien. Men eh, ja... Det visar väl sig senare i boken då att man inte kan lita på alla utan den här O'Brien har ju varit eh, en del av systemet hela tiden trots att han eh, då gav sken av att vara oppositionell. Ja. Mm. Och där har vi ju det, det har, Där har vi ju det som jag pratade om innan då. Va? Att man i alla sådana här system, man har ju alltid ett sätt att ta hand om tvivlare va? Mm. Och då har man en massa vänliga personer som som hjälper dem och, och, och liksom så att man inte behöver känna sig ensam med det. Och så, och så hamnar man i en grupp där va. Mm. Men i själva verket då så, så är det kontrollerat motstånd. Mm. Uh, Precis. Och, ja. och, och i den här 1984 så har man skapat en miljö så att man inte ska våga yppa att man har tvivel mot storebror. Och det blir väl kanske ofta så i olika miljöer man kan tänka sig där i sjukhusmiljöer till exempel där alla tror på virus och smittsamma sjukdomar och om man då börjar tänka här lite halvkritiska tankarna och det skulle yppas till någon kollega där då kanske det hamnar i, eh, hos fel öron hos någon chef där någonstans som eh, man blinkar alla på förhör och eh, får bekänna, bekänna färg då så blir avskedad så att man får ju passa sig väldigt noga vad man säger i sådana miljöer och det går väl lite mer åt det hållet här nu också då kan jag tänka mig vad som väntar nu i höst högst troligt är ju att man ska skapa en form av hets mot de som inte har vaccinerat sig och nog kanske det kan bli så att man, man får hålla tyst om ifall man har vaccinerat sig eller inte eller låtsas att man har gjort det fast man inte har det eller man tvingas att göra det för att undvika den här sprutan helt enkelt på något mm. sätt. Nej mm. ja, men det, det är skrämmande och sen så liksom det här med att man inte får använda fel för det är ju också en en, en sak i, i 1984 då det här med nyspråket då var man, man liksom man får eh, olika termer man får inte använda fel ord och sådär det är ju också en sån här utveckling som man ser eh, jag hörde en sån hi historia från, från USA då att det var någon som hade liksom sagt då i fikarummet liksom ja ah, keep up the good work guys eller någonting då va och då hade ju det eh, varit väldigt fel då eftersom eh, hon har använt uttrycket guys då och då finns det ju eh, det finns ju även kvinnor där och det finns ju även, nu och nu är det ju såna här icke-binära då liksom så här, så att, om, man, om man använder fel ord nu alltså att, ja, nej eh, det håller på att bli väldigt orwelljanskt nu. Mm. Ja, verkligen. Ja. De, de hade ju fyra olika ministerier också som, som styrde eh, hela samhället. Det var ju, den ena var Ministry of Truth eh, som handlade mycket om så nyheter då och eh, underhållning och konst och skola. Och det är ju liksom det man, det man ser idag att det är det nyheterna pumpar ut och det skolan pumpar ut eh, eh, och entertainment det ska vara sanning även i dagens samhälle det var lite paralleller som jag tänkte om deras olika ministerier som man kan dra till, till dagens samhälle att mm. går man emot det då med en konspirationsteoretiker mm. jag, jag tycker att det här Ministry of Truth är ett väldigt bra exempel på det eh, och sen hade de som nummer två då Ministry of Peace så ministeriet för fred Men det var ju då egentligen äh, Till för krig och, och på samma sätt idag så kallar man ju Exempelvis USAs äh, Militär för Defense department så Försvarsdepartementet och I Sverige mm. kallar man det för försvarsmakten Men det är ju Egentligen och framförallt i USAs som man tittar på USA så är det ju det inte till För så mycket försvar för det är ingen som har attackerat USA utan de attackerar ju andra Om något, det borde ju liksom kallas för Försvaret för attack Eller ursäkta, eh, ministeriet för attack mm, det, har, eh, det har hetat en eller... gång i tiden Man döpte om det helt enkelt Ja, ja precis och det, det ser man ju också Sen hade de då som nummer tre Ministry of love eh, Eller ministeriet för kärlek eh, Som handlade om lag och ordning eh, Där de vill liksom eh, Jag hävdat hävda att någon slags samhällsservice men samtidigt så tar staten och polisen dina rättigheter ifrån dig att du liksom på ena sidan så ska du få demonstrera kanske men samtidigt om du gör det mot fel saker och går runt på skyltar så får du inte demonstrera så blir det plötsligt till skansen eller något eh, <laughs> och sen har du ministeriet och plenty då som, som skulle vara ministeriet för ekonomi och affärer då som, som ska liksom eh, menar på att de har mycket pengar men ändå inte. Det blir så här motsägelsefullt också när de har en pengarpress och egentligen kan göra så mycket pengar som helst, göra vad de vill. Men ändå så har man politiker som kan säga grejer som att ladorna var tomma efter att Reinfeldt hade avgått resurserna. Så det, blir, det är liksom så här många roliga paralleller som man kan dra kring de här ministerierna och dagens samhälle som jag kan tycka är slående. Jag Nej, och jag tänkte också, liksom det här, för språket. omspråket var att, att uh, man säger, liksom, det, det man säger det är ju motsatsen till vad det handlar om, liksom. Mm. Uh, ja, mångfald i enfald och, och det här med att skydda människor uh, mot uh, sjukdom, tyvärr så handlar det om det motsatta då. Mm. skyddar Och så vidare. Ja. Man vill skydda människor från oss själva helt enkelt för hade vi får tänka fritt så hade vi eh, inte kunnat existera på denna jord så att det är av eh, omtanke för oss så man sätter upp alla de här lagarna och reglerna för oss som vi måste följa för att vi får vara bästa och det är ju den här mm. översitta mentaliteten man har hela tiden mm. och sen eh, ja. Det här sanningsministeriet kan vi se exempel på idag med till exempel Pippi Långströmt böcker. Att man börjar gå in och ändra i gammal litteratur för att få den kommande generationen att tro att så här har det alltid varit. Så. Mm. Nej, och man, man har ju verkligen börjat förstå det, Martin, när man, när man har börjat gräva i eh, eh, bland äldre böcker och sådär. Hur otroligt mycket. Böcker Det som man har gömt undan va? Som vi aldrig har hört talas om Som ju ger en helt annan bild Av, av eh, historien mm. Mm. Och det funkar ju så va? Att vi får aldrig höra Vi aldrig hört talas om dem i skolan Eller på tv I <laughs> kunskapskanalen mm. eh, Och vi kan inte hitta dem På biblioteket Mm. Det är möjligt, möjligt att vi kan hitta några av dem på biblioteket. Men då måste vi ju veta vad vi letar efter och få böckerna hämtade från arkivet då. Mm. Och de finns där. Va? Men de finns ju inte i de vanliga hyllorna då. Mm. De här böckerna. Och det, och det rör ju sig om alla områden. Det rör ju sig om historia ja, kring första och andra världskriget och tidigare. Och det rör sig om eh, fysik... Och, och, och teknik och astronomi och de riktigt intressanta böckerna de är ju skrivna på latin och de finns ju inte ens översatta ingen har lyckats översätta till exempel Tycho Brahes verk eller, eller de här äldre astronomerna utan de enda verken som finns översatta från latin då, det är ju eh, Copernicus och, och, och Kepler och eh, Newton då. och sen så har vi ju medicinen och där var det ju så att, att eh, medicinen har ju gått igenom samma faser historiskt. Alltså att allting blev helt galet upp och ner. Jag läser just nu en bok eh, som eh, den är från 1900-talet. Men den beskriver mycket av vad som hände under 1800-talet. Och då höll man, ju med det, höll man ju på mycket med vaccinationer. Men sen så hade man ju sådana galna idéer också som att en person som hade feber. Skulle man inte ge vatten. Alltså en person som var sjuk skulle inte, skulle inte få vatten. Det var, det var ohälsosamt va. Så att det var ju väldigt många stackars sjuka som dog av ren och skär uttorkning. På den tiden va. Och det tolkar man ju då som att. att ja det var ju synd att, att medicinerna inte fungerade då men. Vi gjorde i alla fall vad vi kunde och var ju väldigt noga med att inte ge patienten någon vatten. Då. Och sen så var det såna sådana här tillfällen när man tyckte att nej men nu kommer nog patienten dö ändå. Och den är ju väldigt törstig och skriker efter vatten hela tiden. Så att okej okay, vi ger patienten lite vatten och sen så tillfrisknade patienten och, och somnade fridfullt och blev frisk igen va. Men där kunde man inte se något samband <laughs> mellan att man hade råkat ge den patienten vatten och va? Så att den här totala, ja vad ska man kalla det, galenskaperna inom medicinen, det är inget nytt fenomen. Man, man, man höll ju på så, extremt mycket med åderlåtning också. Man blödde ju ihjäl mängder med människor. Mm. Och nu är vi ju där igen då med den här eh, ja jag kan inte uttrycka det på något annat sätt massinjektionen av gift. Mm. Och det står ju på bipacksedeln också. Det står ju på sprut, det står ju i innehållsförteckningen att det här innehåller gift. Och igen då så är det ju massa tjafs och, och, och surrerier kring vad det egentligen är i de här spruterna. Och det ska vara någon grafenoxid och det ska vara eh, HIV-virus trots att det inte finns några virus. Det har man aldrig lyckats bekräfta att det finns några virus. Men i, men i sprutan så ska det vara... Uh, HIV-virus och sådär Det var det senaste jag läste Rova. Men på innehållsförteckningen så står det Och bland annat Så står det Jag kommer inte ihåg den här exakta beteningen Sådär polyutenglykol Alltså kylavätska Antifrysmedel Står det Att vaccinet innehåller Och det är jäkligt farligt Att få in i kroppen Och det är, och det är den troligaste Förklaringen Tror jag till alla de här blödningarna och hjärtattackerna. Mm. Eh, eller inte hjärtattackerna utan eh, eh, hjärtsexinflammationer. Eh, som man ser. Som är biverkningar av sprutorna. Med. Mm. Det är väl ett ämne ja. som man använder när man ska ta död på människor på death row. I, via injektion i, i USA. Så har de ju ett ämne där som är... Bra för att stoppa hjärtat. Och samma ingrediens finns <laughs> i vaccin också. Aha, ja det känner jag inte till. Men, ja. Ja. Eller var det den... Ja. Nej, nej, men det, det här är ju liksom... Ja, det är kylaretska då. Mm. Ja. Och det står ju på innehållsteckningen Så att man behöver liksom inte ha några väldigt sensationella historier kring det här. Utan eh, det står vilka gifter vaccinerna innehåller. Mm. ja. ja. En, en bit in i, i kapitel två Så skriver han det som du pratade om prat, Han skriver så här Att uh, the thought police are writing things out of memory The age of uniformity And dullness mm. um, Står rakt av i boken Så han skriver ju liksom uh, Det du pratade om Att han ser till att ingen kommer ihåg uh, Hur det var förr mm. um, Utan de ska liksom enkelt Efter en viss tid Ändra på det i en rad olika ämnen. Och så länge alla eh, följer med strömmen och bara är lite sega i skallen så går det alldeles utmärkt. Eh, det, det står rakt av i, i boken, i, i kapitel två. Mm. Mm. Eh. Ja, jag har läst in några uh, avsnitt ur den här boken som jag tyckte var lite extra intressanta. Så att, eh, jag har ett första klipp här på åtta minuter. Ska vi ta och köra det? Det handlar ju om det här tvåminutershatet som är en stor del av, av processen i 1984. Så mm. vi kör väl den här då. Goldstein levererade sitt vanliga giftsprängda angrepp på partiets läror. Ett angrepp som var så överdrivet och bakvänt att ett barn borde kunna genomskåra det. Och ändå nett och jämt så trovärdigt att man fick en oroande känsla av att andra, mindre omdöme människor än man själv sk kanske skulle låta sig luras av det. Han förelämpade Storbro, han fördömde partiets diktatur, han krävde omedelbart fredslust med Eurasien, han förfäktade yttrandefrihet, pressfrihet, församlingsfrihet, tankefrihet, han skrek hysteriskt om att revolutionen var förrådd och att detta framsmattat med långa ord ett slags parodi på talaställen i partiet och till och med ett inslag av nyspråksord. Faktiskt fler nyspråksord än någon annan partimedlem normalt skulle använda i verkligheten. Och under hela tiden så att ingen behövde tvivla på realiteterna bakom Goldsteins bestickade fraser kom den eurasiska arméns ändlösa kolonner marscherande fram bakom hans huvud på teleskärmen. Led på led av kraftiga kara med uttryckslösa asiatiska ansikten som dök till skärmens yta och försvann och avlöstes av precis lika likadana nya. Det dova rytmiska trampet av soldaternas marschängor utgjorde bakgrund till Goldsteins bräkande röst. Innan hatstunden hade varit i 30 sekunder brast hälften av människorna i salen ut i höjdlösa utrop av raseri. Det självbelåtna foransikten på skärmen och den skrämmande kraften hos de eurasiska soldaterna bakom dig var mer än vad, man, vad som gick att uthärda. Förresten framkallade bilden av, eller till och med bara tanken på Goldstein, automatiskt en rädsla och vrede. Han var en mera bestående hatfigur än både Eurasien och Ostasien, därför att om Oceanien förde krig mot någon del av dessa makter, rådde vanligen fred med. Den andra av dem. Men det besynliga var att trots allt alla hatade och föraktade Goldstein, trots att hans teorier blev bemötta, krossade, förlöjligade, framställda till allmän skådande som den ömtliga smörjade var, varenda dag och tusen gånger om dagen, på i strader, på teleskärmen, i tidningar, i böcker, trots allt detta tycktes hans inflytande aldrig minska. Ständigt fanns det nya dymbommar som väntade på att bli förledda av honom. Aldrig gick en dag utan att spioner och sabotörer som var fjärrstyrda av honom avslöjades av tankepolisen. Han var chef för en väldigt skum armé, för ett underjordiskt mät av konspiratörer som hade svurit att kullkasta staten. Det antogs heta brodereskapet. Det viskades även om en fasansfull bok. Ett samhällverk av alla de kätterier som hade Goldstein till upphovsman och som spreds här och där i hemlighet. Det var en bok utan titel. Om man alls nämnde den kallades den bara boken. Men sådant kände man till bara genom vaga rykten. Varken broderskapet eller boken var någonting som någon vanlig partimedlem talade om ifall det kunde undvikas. Under hatets andra minut steg över steg till ursinne. Folk stod och hoppade jämfota och ropade för fulla lungor i ett försök att överresa den bräkande rösten som strömmar ut från skärmen och gjorde dem ifrån sig. Den lilla grå, gulgråhåriga kvinnan hade blivit klarskär i ansiktet och hon ömsom gapade och slöt munnen som en fisk på land. Till och med O'Briens massiva ansikte hade rådnat. Han satt mycket rak i ryggen på sin stol. Hans kraftiga bröstkorg spändes ut och skällde som om han försökte hålla stånd mot en bränning. Den mörkhåriga flickan bakom Winston hade börjat skrika Svin! Svin! Svin! Och med en togs ett tungt nyspråkslexikon och slängde det mot skärmen. Det träffade Goldstein på näsan och studsade av. Rösten fortsatte obenhörligt. Under ett ögonblick av klarhet märkte Winston att han var i färd med att skrika med det andra och sparka hårt med hela hälen mot tvärslån under sin stol. Det hemska med två minuters chatt var inte att man var tvungen att spela med, utan tvärtom att det var omöjligt att låta bli. Inom 30 sekunder blir det alltid onödigt att låtsas. En skrämmande extas av skräck och hemlyssnad. Ett begär att döda, att plåga, att krossa ansikten med klubba tycktes fara genom hela gruppen av människor som en elektrisk ström att förvandla alla, också mot någons egen, egen vilja till grimacherande rullande galningar. Och ändå var det raseri man erfår en abstrakt, riktningslös känsla som det gick att flytta över från ett föremål till ett annat som lågan från en blåslampa. Ett ögonblick riktade sig Winstons hat såluna inte alls mot Goldstein utan tvärtom mot Storbror, partiet och tankepolisen. Vid ett sådant ögonblick kände han djupt djup för den ensamma, avhånade kätthandeln på skärmen. En sanningens och sansens ende väktare i en värld av lögn. Och ändå var han närmast följande ögonblick ett med människorna omkring sig. Och allt som påstod om Goldstein föreföll honom som sanning. Sådana gånger slog hans hemliga avsky för storbror över dyrkan. Och han tyckte att storbror reste sig högt som en oövervinnlig modig beskyddare, ståndaktig som en klippa mot Asiens horder. Medan Goldstein trots sin ensamhet, sin maktlöshet och tvivlet kring hans själva existens tädde sig som en olycksbordande häxmästare som med blotta kraften av sin röst skulle kunna rasera kultur och civilisation. Det var till och med möjligt vid vissa stunder att med kraft rikta citat åt det ena eller andra hållet. Med ens genom samma slags kraftansträngning som man rycker sitt huvud av kudden för att slippa en mardröm lyckades Winston flytta över citat från ansiktet på skärmen till den mörkhåriga flickan bakom sig. Lyfulla skönar har hallucinationer. Blixtrade till i hans tankar. Han skulle prygla ihjäl henne med en gummibatong. Han skulle binda henne naken med en påle och skjuta henne full med pilar som den helige Sebastian. Han skulle vålta henne och skära halsen av henne i orgasmens ögonblick. Och dessutom insåg han bättre än förut varför han hatade henne. Han hatade henne för att hon var ung och söt och könlös. För att han ville ligga med henne och aldrig skulle få det därför att omkring hennes mjuka, smala midja som tycktes vädja om att bli omsluten av en arm satt det förhatliga, röda skärpet kyskhetens utmanande symbol. Hatstunden kulminerade, Goldsteins röst hade övergått till ett genuint bräkande, för ett ögonblick förvandlades ansiktet till ett fårhuvud. Så tonades fåransiktet över i gestalten av en urasisk soldat som tycktes rycka fram. Väldig och skräckinjagande med brakande kopist och tycktes rusa från själva skärmytan så att folk på första solsvården faktiskt ryggade tillbaka där de satt. Men i samma stund drog alla en djup suckna, en sucka av lättnad då fiendegistalten tonade över till storebrors ansikte med det svarta håret och den svarta mustaschen. Uppfyllt av kraft och ett hemlighetsfullt lugn och... Så stort att det fyllde ut nästan hela skärmen. Ingen hörde vad storbror sade. det. var bara några uppmuntrade ord. Det är ett slags ord som uttalas i ett stridsland och att urskilja men förtroende i givande bara genom att det yttras. Så tonade storbrors ansikte bort på nytt och istället trädde partiets tre slagord fram i kraftiga versaler. Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. Mm, det var det klippet det. Och eh, det jag funderar på är ju att när jag har varit med på lite olika demonstrationer och sånt, så, speciellt nationella då, så har det ju piskats upp en sån här hatstämning. Uh, speciellt den första jag var med på, det var ju med... Sverigedemokratisk ungdom 2011 här i stan Precis efter att eh, Sverigedemokraterna har kommit, kommit in i, i Riksdagen Och då var det ju ett sådant här stort sug för att Hela propagandamationeriet hade ju talat om Hur hemska de här Sverigedemokraterna var då Så att då hade ju Det hade samlats eh, ganska många personer där Som bara vrålar ut i tal och, och, och fick man en liten stund och, och skulle liksom försöka resonera Med någon av dem så gick det Huvudtaget inte att göra utan det Det är liksom eh, man spottade nästa, tog nästan, tog nästan fradga av att bara våran blotta existens. Så att och det, har, har ni någon reflektion till det just läst upp? ja Absolut. Jag tänkte på det, hur lätt det är att påverka människor genom att pumpa en viss propaganda. så om man vill att folk ska prata om ett visst ämne nyheterna eller ogilla en viss person så är det bara svartmåla den. Oavsett om det är en person eller organisation eller vad det nu kan vara, så kan man få alla att prata om den på fem minuter. Även om det är ett ämne som ingen tar tagit upp på länge. Så Jag tänkte på det bland annat för ett tag sedan. Det var väl ganska nyligen som man pratade en del om Paolo Roberto i pressen och vad han hade gjort på sin fritid. och Då var ju han ganska ogillad liksom, av massan ganska snabbt. Egentligen är ju ämnet vad Paolo Roberto gör på sin fritid ganska oviktigt och oväsentligt, men ändå så lyckas man få hela samhället och ogilla den här personen och prata om den här personen man, när man kan tycka att det kanske finns viktigare saker att prata om som folk borde bry sig lite mer om. Eh, så jag vet inte, jag tycker bara att det känns helt enkelt för dem som, som styr eh, mainstream media att få folk att tycka och tänka på ett visst sätt och prata om ett visst ämne och fundera över ett visst ämne så att det de väljer, det är också det som folk tänker på och pratar om. Det ja, var det första jag tänkte på när du läste upp det här. Mm. Ja, mm. helt klart. Ja, men jag, jag, jag känner igen eller jag håller med verkligen med eh, Daniel. Och, alltså Det är så otäckt också när man liksom börjar se igenom det här och, och, och se vilken eh, tankekontroll eh, media är. Och, och hur skickligt man utför detta för att man liksom det, det är precis det du beskriver va? att man, man liksom för upp ett, någonting på agendan och sen så finns det, det hela tiden och liksom återkopplas till och det behöver liksom inte vara att man, man liksom lägger inte fram någon ja man är inte övertydlig om man säger så va? utan man, man liksom gestaltar saker och ting på ett visst sätt som får människor att tänka på ett visst sätt va och sen så är det så fast ingen vet ju om, om, om det egentligen stämmer va? Men, mm. men eftersom media gör på detta sättet då, liksom gör den här tankekontrollen så blir det eh, verkligt och, och sen så spelar det ju ingen roll vad, eh, vad som egentligen är sant va? vad som egentligen stämmer för det, det är inte verkligt för människor utan det som är verkligt för människor det är det som media har Planterat i deras hjärnor som verkligt ja, det, det, det, det, Exemplet är ju det vi tog upp Tidigare var att det har inte varit Någon pandemi I Sverige Det dog inte fler människor 2020 Det står så det, alltså, och, det, och det är ju liksom statistik Som vem som helst kan titta på På, på S-statistiska centralbyrån va? Men Försöker man liksom prata med människor om detta Så det, det går inte hem Alltså det går inte att nå dem med den liksom kristallklara mm. informationen För att media har skapat en annan verklighet mm. för, för oss va? Och Jag sitter och tittar på ett citat mm. alltså, så, mm. vem, Vet ni vem som sa detta? Reality is created by the mind We can change our reality by changing our mind Alltså verkligheten skapas av våra sin vårt sinne och vi kan ändra verkligheten genom att ändra vårt sinne mm. ja. Jo, jag, jag, tycker att, jag tycker att det bara finns en verklighet Och sen är det en annan sak om folk har uppfattat den här verkligheten eller inte så, I vissa fall kan det vara så att någons uppfattning reflekterar verkligheten Och i vissa fall kanske det inte gör det Jag tycker man får skilja på uppfattning och verklighet Men jag förstår vad folk menar eh, som uttrycker sig så Mm. Men, men även så tänkte jag komma tillbaka till det du var inne på: Patrik, att mm. det, det krävs väldigt lite av mainstream media för att få folk att bli exempelvis arga över en viss rubrik eller ett visst ämne eller en viss person eller en viss organisation. Så att George Orwell skriver även det i, i början av boken, en av de första kapitlen, i kapitel två tror jag, som skriver att: Two minutes of hate could make one want to rage. Uh, alltså, det, de kan liksom få vem de vill. Och bli förbannad på det. Bara, bara de får pumpa två minuters propaganda. Liksom det här umiddet uh, som hate. Det räcker för att få över många liksom, på, på deras propagandasida. Och sen kommer de då att eventuellt gå och ogilla eh, Palo Roberto eller eh, regeringen Cubona eller vad det nu kan vara. Det, det verkar liksom, stämma överens med verkligheten tycker jag. Det, det är så fort det går, mm. liksom. Ja, så på andra och tv och sånt här är oerhört farligt liksom, om man inte tänker efter på vad vet vi egentligen. Precis. Men här, men här i, i boken så lyfter de ju fram de har ju hatstund mot Goldstein. Och senare i boken så får man ju bli, blir det klart för en att Goldstein är ju en, en motstånd som är skapat av själva Storobro. Får man ju veta via O'Brien. Mm. Och det blir ju samma de var var vad jag fram till nu att Sverigedemokraterna var att jag gick ju där i, i demonstrationståget 2011 eh, längs avenin och bara såg massa människor som tugga fradgar för att de ville, ja, typ <laughs> om de hade tillåtits komma fram så är det fan vad som hade helt, alltså... Eh. Och det var ju, jag upplevde det på plats. Alltså den stämningen var helt surrealistisk. Men sen så vet jag ju nu att jag gick ju tåg som är vad, var kontrollerat av Storebror redan då. Alltså det var ju övertaget av det gänget som styr partiet idag. Som har liberaliserat det till oigenkännlighet. Och, och människor idag som vaknar upp eller anser sig vakna upp och, och går och lägger en röst på Sverigedemokraterna och så känner de sig nöjda med det då har ju de storebror precis vad de önskar att de har ju tagit upp det här motståndet. irritationen som skapas och fått den att stanna vid och att lägga en lapp i en låda på ett parti som redan kontrolleras av storebror mm. så att ja mm. Nej det är ja. det, det är Alltså det är väldigt mycket 1984 i vår värld när man verkligen börjar analysera det. Precis som du säger att vi har de här Goldstein och så vidare. Sen vill jag bara säga att jag håller verkligen med dig i det här Daniel. Det här är om verklighet och det, det har ju också, det är ju mycket av min, min käpphäst det här. Att, att verkligheten och sanningen, den är absolut och den förändras inte för att vi inte ser den <laughs> mm. så att, Och det är väldigt viktigt Att och, och, och, och tänka på det Att det är så va? Men det är också en sån här grej som man kan relatera till 1984 att Där är det ju liksom en passage När de, de pratar om det här nyspråket Och hur man ändrar ordens betydelse Och jag tror att ett exempel man tar upp i boken, det är ju det här med ordet fri va? Alltså i, i Orwells värld så, så existerar ju inte, det finns inget ord för eh, mänsklig frihet eller individuell frihet va? Man kan inte använda ordet frihet eh, på det sättet utan man kan bara använda det i, i bemärkelsen släppa hunden fri eller en, en fri lunch eller någonting sånt där, va? Mm. Alltså Ordet kan inte, har inte kvar den, den betydelsen den hade tidigare va? Och då blir det ju också så att det där är ju då ett, ett sätt att, att kontrollera och förslava människor. För då blir det ju så att om man kommer över någon revolutionär text från förr eller någonting va? Från Martin Luther King eller någonting, vad som helst, va? Och så, och så skriver Martin Luther om, om, om frihet, va? Att det är viktigt för människor att vara fria, och sådär. Och då, då kommer ju den här som läser, varför pratar han så mycket om gratis lunch och går ut med hunden va? Mm. Alltså, man förstår inte det gamla språket det. längre, va? Där orden försvinner. Och det kan vi ju se också att man, att man håller på med eh, i vår tid. Va? Jag, jag har sett att SVT de har kört sådana här program där de pratar om min sanning. Mm. <laughs> alltså när någon ska berätta då. Som, och då, är, då, är, då blir det så här, liksom det här sanning då som ett, ett uttryck för någonting objektivt absolut va. Någonting som bara är. Nej, det, vi, vi har våra egna sanningar va Ja, det där mm. är din sanning och det här är min sanning Och sen mm. så också håller man ju på mycket med den här uppfattningen om, om, om verklighet också va Alltså man, man, man driver väldigt gärna det här att, Ja, men vi kanske bara lever i någon slags datorsimulation Eller någonting, va? verkligheten kanske inte är verklig mm. Så här, va Och det där är ju också liksom någonting som är som jag tänker också, det är den här eviga striden mellan man kan, ja, mysticism och realism. Va? Att, att, och, och nu så är vi väldigt, väldigt långt ner i ett... ett i mysticism och ett mm. religiöst dogmatiskt verklighetsförnekande samhälle och man är en jävla idiot om man påpekar en sån självklarhet som att raketer inte kan funka i rymden mm. då, är man en, då är man en julidiot va? Ja. att raketer ja, jag med. inte kan skapa framdrift i rymden ska mig, för ja. att de kan brinna i rymden ja men eh, jag håller verkligen med om och, och man ser det på, på många plan. Och liksom en av de termerna som, som jag också tänker tänkt på är att folk brukar ju prata om att här, ah, men nu tror forskarna att det finns eh, sju, åtta olika dimensioner. Men dimensioner betyder egentligen riktning och det finns bara tre. Alltså höjd, bredd och, och eller djup. Eh, det finns bara tre riktningar. och Sen kan folk säga att ah, du kan se eh, tid som en dimension. Nej, det är, det, tid är inte en dimension Det är inte en, en riktning. Varken alltså, tid eller gräddtårta Är en dimension Du kan säga att det är det, men, men det är ju inte det de facto. Så det, det finns ju många sådana här grejer som, som De håller på med att liksom hitta på som med sjuka tankar Och så länge man bara hävdar att det var en, en expert Eller en forskare som har sagt det så går alla runt Och tror på att det här är fullt möjligt mm. Trots att det är det är BS. Liksom. Folk borde förstå bättre. Uh, det, är, ja, det är helt amazing. Alltså, otroligt vad de kan göra med, med folk. Liksom, när, när, när de tar dem från ung ålder och, och vill att man liksom ska respektera staten, uh, polisen, skolan. Och det, och det pratar de i boken också i, i kapitel på, två där, där barn då får se hur folk straffade i, i boken 1984. Uh, och, och då tänkte jag på det också liksom, Hur man i tidig ålder I dagens samhälle så vill man att Barn ska respektera Staten, aktiviteten Från tidig ålder så det blir en slags Management by fear liksom, Att du ska, du ska anpassa dig Till strömmen och vara som alla andra Och tycka och tänka som alla andra Annars så smäller det liksom, annars jäklar mm. uh, yeah. Så men det, det är någonting Som han uh, tar upp I, i boken mycket är det här att man ska gå till Någon lärare Om, om man har en konflikt i skolan så, så är det lärare man ska gå till Och säga till Så att det är någon auktoritet då Som ska lösa konflikterna Så man vill skapa Angivare För sina kamrater Och det är ju precis det som, som Är en central del också i det här 1984 Att är man en krimtänkare Eller blir identifierad som en sån Så finns det väldigt många duktiga eller systemens nyttiga idioter som går att ange den. För, för detta då. Och de anser sig mm. själva vara. utför en god gärning. Eftersom det är bara stora ska älskas. Mm. Mm. Precis. Mm. Sen, sen tar ni även upp det här. Vi har varit inne på tidigare. Och det med att i, i, i framtiden så kanske det blir någon slags. Eh, social kreditpoäng eller social credit score. Som eh, man behöver ha för att kunna handla. Han tar ju upp det att de har var det nu är klädeskuponger och stövelkuponger och, eh, att man, kan, man, man får liksom bara handla om man har gjort som arbetsstaterna har sagt eh, det är ju ytterligare en grej som jag tror är träffsäker med den här boken som jag kommer, kommer ske i framtiden sen hur långt det är dit det, det låter ju osagt men, eh, jag ska inte bli förvånad om jag får uppleva det inom min livstid Nej, det är uppenbart att det är dit att vi går Och den tekniken som Orwell beskriver i 1984 Det är ju en tv-skärm som finns i ditt hem Men idag så har vi ju de här mobila smartphonesen Som vi bär med oss i fickan hela tiden Och som lyssnar på oss Vilket vi då kan uppleva genom att Om vi till exempel pratar om någonting En produkt eller så och inte alltså prata i samtal med någon i telefonen så kan den snappa upp det och ge reklam som är precis det du har pratat om. Så att den ligger ju och lyssnar den här apparaten. Och sen så kan vi också lägga ihop att de makthavarna som styr världen idag, de är ju, ja, de vet ju mycket väl att det är bara är gift i de här vaccinerna som de vill vaccinera hela jordens befolkning med. Så man kan ju konstatera att de vill ju oss allt annat än väl som systemet utgår sig för att vilja oss då, att de vill oss väl. Men det är, det är ju precis tvärtom då. Och det här blir en väldigt hemsk tanke då att det är några som har den här ultimata makten som vill oss så illa och som då kan sitta och lyssna av oss i våra hem och ge oss sociala kreditpoäng om vi är olydiga mot den här agendan som de driver. ja Så... Mm. Men jag tänker på det Martin, känner du till begreppet självuppfyllande profetia? Mm. Ja. och ja. Jag, jag, jag kan tänka dig lite kring sådana här saker. För att jag, jag tror, alltså jag tänker lite så här att och det var som jag var, var innan att, att både den här eh, Du sköna nya värld och eh, 1984 eh, den är ju de är ju skrivna av de här samhällsingenjörerna som liksom har varit med och, och, och utformat och tänkt kring propaganda och hur man ska forma världen och hur man ska liksom så här va. Och jag kan se lite som att den är 1984 den är liksom en, en dystopi som man håller fram för att visa liksom att ja så här jävligt kan det minst bli va. Det här så här kommer det att bli. Va? Och som, om, om, om tillräckligt många människor tänker det och ser att det blir så så, så kan det bli det. Men eh, samtidigt så ser jag nog väldigt, samtidigt så ser jag små möjligheter och förutsättningar egentligen för att lyckas med det idag. Uh, för jag är nog uh, Och det är väl kanske för att jag Jag kanske är för naiv och optimistisk Men jag tänker på det att, att Alltså Den världen som vi är i idag Det är egentligen så har ju Väldigt många möjligheter <clears throat> Att Ta reda på saker som vi inte har kunnat ta reda på tidigare Tack vare internet Och vi har väldigt stora möjligheter Att utbyta uh, Tankar och idéer Eh, tack vare internet Och eh, eh, Som till exempel Vi kan sitta och göra den här podden då, va? den eh, Naturligtvis så är det ju ingen annan Det är väldigt få som pratar om den Och <laughs> den är inte så, så spridd <laughs> men, men den finns ändå va Vi sitter ändå här och, och, och Snackar om de här sakerna Och, och Historiskt så har ju liksom alltså Pendeln går fram och tillbaka Va men rätt för det är så smäller det och så blir det en, en renässans eller en, en, en upplysning. Och jag tror inte man kan stoppa det. Jag tror, och jag tror de fattar det också att de, att de egentligen inte kan stoppa det. Va? Men, och, och då får man liksom ta ett steg tillbaka. Va? Men sen så börjar man flytta fram positionerna igen. Va? Och det är väl det man har gjort under hela 1900-talet också då. Mm. Att man har uh, flyttat fram positionerna då. Men sen tänkte jag på en annan grej också bara det här med, med 1984, en, ref en reflektion som jag fick och det är ju kring det här med, med dubbeltänket va att man ska, observer man måste acceptera två helt motstridiga eh, teser helt fullt ut va det är väldigt viktigt och det är ju någonting också som en en, en, en <hålland> diktatur eller totalitärt Totalitärt samhälle vill att man ska göra då För att de ska känna sig trygga Att man är, man är fullständigt Man tror att en, en lögn är verklig Helt enkelt va och jag tänkte på det jag lyssnade på en, en, en fysiker Som satt och pratade om det här med Osäkerhetsprincipen Och ljus Och hur det egentligen fungerar då För då är det är ju så här att Sen slutet på 1800-talet så får ju inte ljuset lov att vara längre vad alla experiment och observationer dittills har bekräftat att den är. Det vill säga en vågrörelse genom ett medium, genom en eter. Och anledningen till att ljuset inte får vara det längre det är ju det att då eh, motbevisar man då kan man experimentellt motbevisa den här idén om att jorden rör sig runt solen. Va? För det måste den göra i hundratusen kilometer i timmen. Och på slutet av 1800-talet så gjorde man det här interferometerexperimentet. Och där kunde man liksom inte se den här hastigheten, den här förändringen i ljuset som var förväntad. Va? Och hur löste man det då? Jo men då gjorde man om fysiken. Då kom Einstein och så sa han det att ljuset... Är inte en vågrörelse genom ett medium. Den här eten finns inte. Utan ljuset är små partiklar. Och partiklarna är så finuliga att de ändrar hastighet. Så att de har alltid en konstant hastighet. då Genom genom vakuum. Va? Och så lyssnar jag då på en fysiker som satt och pratar om detta. Och så säger han då. Och, han, och man kan se hur han har ett litet plågat uttryck i ansiktet. När han säger detta. Han ler. Men, men han ser plågad ut. Och så säger han att. Det här är. Helt ointuitivt Och bizarrt Men det är så här det fungerar När han ska förklara då Varför Ljuset Beter sig <laughs> Precis om man vågröms genom ett medium Men i själva verket Så är det en liten Består av små partiklar med en konstant hastighet va? Mm. För det måste han Tänka Men samtidigt så erkänner han sig För sig själv då med ett plågat leende på läpparna. Det här är det här är helt ointuitivt och bizart, men så här är det då va? Och det alltså jag, ja. det är ganska hemskt egentligen när man tänker på vad vi är och, och, och vad man gör med med människors stackars hjärnor och själar. Mm. Mm. Ja, men jag minns det i skolan raddade där, där buslit experimentet att det också var väldigt mm. frågande till det att, att, att en ljus Ljuset betedde sig olika beroende på hur man observerade. Att I ena fallet så betedde det sig som en vågrörelse och i andra fallet som en partikel. Mm. Och den kunde känna av då hur man observerade och det är liksom det är ju helt, hej kommer hjälpa mig. Men det var ju någonting man var tvungen att acceptera för att få rätt på skriva rätt på provet och så sen. Så att då lärde man ju sig det man, man skulle skriva för att få rätt på provet och så skrev man det. Så, men jag tänkte, jag har ett avsnitt. Jag läst in ett avsnitt om dubbeltänk på en minut. Så jag tänkte att vi kunde köra det här när du när ändå pratar om dubbeltänk. Så här kommer ja. om, om det. Winston lät armarna sjunka ned och drog långsamt efter andan. Hans tankar glider iväg in i det labyrintiska dubbeltänksvärlden. Att veta och inte veta. Att vara fullt sanningsmedveten medan man konstruerade omsensfulla lögner. Att på en gång hysa två åsikter som upphövde varandra, så att man visste att om det var motstridiga och trodde på den båda, att bruka logik mot logik, att förkasta en moral och samtidigt göra anspråk på den, att tro att demokrati var någonting om möjligt och att partiet var demokratins väktare, att glömma vad som var nödvändigt att glömma och sedan återkalla det i minnet igen en stund då det behövdes och sedan prompt glömma bort det igen och framförallt att tillämpa samma process på själva denna process. Det var den yttersta finessen. Att medvetet intala sig om omedvetenhet och sedan på nytt bli omedveten om den självhypnos man nyss hade utfört. Redan för att förstå ordet dubbeltänk måste man bruka dubbeltänk. Mm. det var det jag om dubbeltänk och det var väl det här vi, vi har pratat om äh, till exempel med äh, att det var en konspirationsteori att, äh, att det här med vaxpassen äh, i början av covid äh, men äh, nu verkar ju många som sa att ja, det är ju bara konspiratoriskt, det, de verkar ju ha glömt av det <laughs> och, och nu är det här att vaxpass, det är, att det är något förträffligt, det är ju någonting som de alltid har tyckt mm. Så, och så är det ju inom väldigt många områden att, att när propagandan har format om tillräckligt många hjärnor att tänka på ett visst sätt så inbillar sig människor att det alltid har varit, der varit deras äh, verklighet. Mm. Ja, just det. Eurasien har alltid varit i krig med Oceanien. Mm. <laughs> och så... Ja, nej, det, det är... Alltså. Och jag, jag tänker på det också med det här med... med uh, vaccinationen också då hur, hur man man har ju varit tydlig med det att nej men de, de skyddar ju inte så bra mot smittspridning då va säger man ju då man säger ja de har en viss effekt mot smittspridning va? Men, men den är ju inte så utan det, det, det, det som man påstår att vaccinerna gör då att de skulle skydda då mot eh, allvarlig covid-19 säger man eh, men samtidigt så är det ju så då att det är en Extrem. Man driver på väldigt extremt att alla ska vaccinera sig. Varför ska alla vaccinera sig då? Om inte vaccinerna skyddar mot smitta och eller stoppar någon smittspridning då. Samtidigt så, så har man ju en del artiklar nu då om att, att eh, vaccinerade eh, minst han blir. Eh, sjuka, eller får ja, positiva testresultat på covid-19 då, va? för man har dunkat in massa gift i kroppen och det är ju det som, som de här testerna reagerar på, eller när man har en, en, en, en pågående utrensning i kroppen då va och det här är ju som jag, det, det är ju liksom det här uh, dubbeltänket också då va, det, det är det här liksom krig i fred Uh, slaveri frihet uh, uh, okunnighet är styrka och alla måste ta skyddet som inte skyddar det måste vi alla ta va trots att det inte skyddar men vi måste alla skydda oss mm. de, de som har skyddat med... sig måste bli skyddade uh, med, och de som, ja, med skyddet som inte fungerar vad skulle du säga nu? De, de enda som blir immuna i läkemedelsbolagen Ja just det, de är de enda som har Immunitet ja mm. <laughs> Ja <laughs> Mot att ta Nej, men Det är ju också någonting så fruktanskt Så förjäkligt detta liksom. hur, man, man kan ju se det på vissa hur, hur människor hetsar Då att folk ska vaccinera sig Och de som inte har vaccinerat sig De är dumma Egoistiska Låga typer Ja men vänta lite nu är det ju faktiskt så här att det här, den här injektionen där medför ju biverkningar. Och, och, och död är ju med på listan bland biverkningar. Och biverkningarna eh, verkar ju vara extremt eh, många. Eftersom det har drällt in rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket. Så jag menar om... Om någon som inte vill ta SP måste ta den. Och bli allvarligt sjuk, eller till och med dör. Ta den här ta de här personerna, då som hetsar att alla ska att alla ska ta hand, ta hand om den, den, den personens familj eller, eller hjälper dem när de inte kan sköta sitt jobb för att de har blivit sjuka av en va vaccinbiverkning. Va? Det, det är så äckligt på det här sättet att man liksom ska tala om för andra människor. Vad de ska göra och tvinga dem till det Men man tar inte något ansvar För vad den handlingen kan leda till va? Det är ju mm. som det här uttrycket Man kör bland annat ja, du, jag, hade kunnat, jag hade lyssnat på din åsikt Om jag hade kunnat betala mina räkningar med den va? Mm. Men det kan jag inte mm. <laughs> Precis Det är bra ja. och, och även i boken så liksom eh, Pratar de om hur De egentligen inte ser på, på Vissa grupper av människor eller många människor Som människor överhuvudtaget han skriver i boken att proletariatet eller de fattigaste klassen är inte människor. Så de har ingen respekt liksom, eller omtanke för, för liksom, folket. Och, och Han är också inne i boken på att skriva att eh, han är inne på linjen att det är enkelt att hålla folket i schack där de bara tittar på, ny, på nöjen och falska rykten i media. Och, eh, han skriver liksom också att alltså människor för, för att kunna vara rebeller och göra något mot saken så måste de vara eh, mer, vad heter det continuous skriver han, skriver han till they become continuous they, they will never rebel, skriver han i kapitel 6 eh. om de inte har någon kontinuitet i sitt tänk eller eh, i sitt sätt att vara och eh, bara spenderar större delen av sin tid på, på nöjen och falska rykten i i mest media, då, då är det väldigt enkelt att, att hålla folket i schack. Och, och jag ska inte gå in på den boken, men även Neil Postman, som skrev boken Amusing ourselves to Death, är ju inne på samma linje för er som vill läsa den boken också. Um, det är också någonting jag tänker tänkt på, att här, det, det finns ingen kontinuitet någon gång i folks tänk eller sätt att uh, agera vad det gäller de här frågorna. De, de vill inte bryta sig ur sitt nuvarande tankesätt och Ja, då, då blir det liksom svårt för folket att stå upp mot eh, makten men sen så vill jag också vara positiv som, som du är på att tro att det ändå finns en slags hopp här för det är många som har blivit förbannade på det här världen över och, och protesterat och demonstrerat mot eh, eh, coronareglerna världen över och det är, det är väl första gången man ser någon slags gemenskap eh, gå emot makten på jordkloppet i alla fall eh, Eh, så kanske någonsin Och i alla fall i modern tid eh, sen, sen vet ju inte jag vad som har hänt i historia Hur långt som helst tillbaka i tiden Men det är ändå liksom ett gott tecken på att Det finns många som ändå verk Verkar ha hoppat till och, och gjort någonting åt saken också eh, Som lite, lite bryter Mot George Orwells tro I kapitel 6 Att eh, det kanske går för folket Att, att ställa sig upp och, och många har gjort det Och gjort någonting åt saken i, I de här demonstrationerna mm. um, Och sen, mm. sen så skriver han också om Om folk som då är oliktänkande Så skriver han att uh, Tracking people that could be dangerous to the party Är uh, inte den till, liksom det jag skrev Men han skriver uh, There's no idea trying to indoctrinate them With the ideology of the party uh, Det är bättre att få dem att liksom Jobba hårdare eller få sämre lön Och försämra samhället det är ingen idé att jobba på de som är olycktänkande för de gnäller och missar andra. Kanske större problem, uttrycker han i, i kapitel 6 också. Så, och, det, och Det verkar ju också vara eh, förhållandevis sant. Alltså av, av alla så kallade sanningssökare som jag har träffat och sett. så har man inte märkt egentligen hur det, det är ingen som försöker jobba på oss tre eller några andra att få så att tänka utan det är mer att de kanske bara småspanar lite på oss och kanske förbjuder er i Göteborg från att gå och öl på vissa ställen men det <laughs> inte, inte mycket mer än så uh, och de märker liksom skita i det och det, det går ju också i, ihop lite med det Jacques Lund sa i propaganda att de vet om att en viss människor kommer att vakna upp men de, de kommer inte spendera jättemycket tid på dem, de kommer kanske ha viss koll på dem men, men inte mer än så att så länge massan inte där alldeles upp tillsammans och har det här tydliga äh, äh, tänket och, och skepticismen i sig hela tiden. Så, så lägger de inte för mycket tid och resurser på det. Att, ja, det finns ju liksom åtminstone de här tre böckerna då, som, som skriver om det: Neil Postmans bok, Jacques Delors bok och äh, Orwell i 1984. Då, som vi pratar om mm. Mm. Men där, där vill jag ju äh, försöka. Tänka lite positivt igen då Daniel Och, och, och ja Man, kanske, mm. man ska, kanske Inte ska överdriva sin egen eh, <går> Roll och betydelse va Men äh. Men det jag tycker att vi Gör här i den här podden och, och, och det som vi har fått Och jag menar det, det handlar ju väldigt mycket om Om, om det som eh, Simon Jack har rullat upp faktiskt Och i Closed då Och det är ju det här att Alltså här har vi ju de, vad ska man säga, faktiska sanningarna. Eller lögnerna då. Alltså de här som det kontrollerade motståndet hela tiden håller på att jobba med att folk inte ska landa i. Va? De är ju liksom den andra fronten i det här. va. Och då är det ju så att, att de sakerna, de måste man ju verkligen... Se till att det kommer ut så lite som möjligt. Va? Och då är det ju så att det blir ju alltid så att jobbar man mot någonting, försöker man plocka bort någonting eller, eller, eller trycka ner någonting, så skapar man ju oftast bara mer uppmärksamhet kring det. Va? Det är ju den där Barbara Streisand-principen. Och sen är det ju också så att de här lögnerna, liksom de här stora lögnerna jag tror att de är ju liksom förutsättningen för systemet och för den här aristokratin vi har och för de här hemliga sällskapen också. Va? För de här hemliga sällskapen, de har ju sina lögner, eller de har ju sina sanningar då, som man blir invigd i ju högre upp man kommer i graderna så får man veta lite mer om hur världen egentligen fungerar och hur jävla lurade alla är. Va? Och så göttar man sig åt det och känner sig speciell för att man man vet mer än andra vad, kunskap i makt. Och jag tror det som kan få ett, ett sånt här system att kollapsa ordentligt på allvar. Och att, att det blir en, en renaissance eller upplysning. Det är ju när den, den katten, den riktiga katten kommer ur säcken va? Mm. Och det har väl aldrig Så... skett historiskt sett vad vi kan se nu. För att, det är ingen som har propagerat... Eh... Ja, att virus inte existerar på en större skala. Eller det, det har ju liksom gått från en lögn. Alltså man switchat till en annan lögn historiskt sett. Men nu mm. om vi kan få nå ut med det här budskapet som vi propagerar. Så, och tillräckligt många får, får nys om det. Så blir det lite svårt att eh, ta över till en annan lögn. Och det är ju det som kanske kan vara våra hopp då. Att tillräckligt många eh, börjar se alla de här lögnerna. Och, och mm. faktiskt sprida vidare och... Och se till mm. att det blir en uh, snöbollseffekt av det hela. Det har ju definitivt börjat, liksom, som, som vi var inne på tidigare och även innan inspelningen att uh, inte bara vår våran podd uh, växt som det verkar i uh, antal lyssnare, men det verkar ju vara många andra sådana här poddar världen över och poddar på engelska framförallt som verkar ha växt något alldeles enormt uh, de senaste 5-6 uh, åren och säkert ännu mer nu med Coronan som fler och fler verkar börja bli skeptiska till i och med att det har funnits så många demonstrationer världen över mot det här. att Jag kan inmedla mig att det, det måste ha växt en hel del till så att folk blir eh, kanske lite mer eh, upplysta. Alltså det, det verkar ju verkligen som att det har gått i, i rätt riktning. Och det, och det har ju fått de som bestämmer att ta i med, med hårdhandskarna mot... Eh, mot folk som oss då Som, som försöker eh, Motverka det här Där eh, vi då och andra har blivit Fimpade på eh, Youtube och andra Sådana här Sociala eh, mediekanaler De har ju verkligen ansträngt sig Och liksom lagt in gäng Vaga regler För vad man får lägga upp Följer man inte de här vaga reglerna Då blir man fimpad om det inte Passar statspropagandan Uh, man märker ju att de har lagt mer tid och pengar på, på folk som oss. Uh, mer resurser för att försöka motverka då att, att folk har vaknat det upp. Så det är ju precis som Simon har sagt förut också att internet har varit ett kanske lite av ett misstag och ett tveksamt svärd. Där visst det går fort kanske att få ut propaganda via internet och få folk att tycka som staten. Men det kan också gå fort för folk att tycka någonting i motsatt riktning också. Uh, att, ja, det, det är spännande tider, verkligen. Ja, det är ju det. Och jag, och jag håller verkligen med i det Dani. Liksom det, det, det kan verkligen gå åt båda hållen det där. Liksom, för att jag visst man. Har, men sen vet jag inte riktigt om man har gillat det där med. eller om man, för att, alltså, det bästa sättet att förmedla propaganda. Det har ju varit egentligen via TV då. Liksom, som är ett enkelriktat medium jag vet ju det att i USA och fortfarande på många ställen i USA så har man ju varit väldigt eh, dåliga med att och, och bygga ut ett, ett, ett fungerande internet med rimlig hastighet liksom. Men det har väl kanske varit lite också det där att, att de här kabel-tv-bolagen de har ju sett sin sin inkomst försvinna tack vare streaming och sådana här grejer då. Va? Så att, men eh, och, och, och sen också jag tänkte på det här liksom den här... Eh, Censuren som börjar bli allt mer hysterisk också då va Som har varit på Facebook och sådär va Men sen, sen blir det ju också så att Jag, jag tycker jag har sett nu att det har blivit så himla mycket Att de hinner liksom inte med längre att det, Och det är ju också ett problem va Och så ska man kunna censurera saker på ett, ett, ett rimligt sätt och kan det ju inte vara för många som håller på och pratar om det. Eller postar om det. För då, då, då hinner man ju inte med. liksom. Mm. Och sen en annan grej också. Det här med censur. hur Det är ju rätt komiskt att. Jag kommer för. för uh, några veckor sedan. Eller nej det var några månader sedan. Så, så gjorde vi ett uh, avsnitt. Med uh, Lawful Rebel. Nigel Howitt. Han har en Youtube kanal. Och. Uh, då satt vi oss, han och jag och Simon och vi pratade lite om det här med, med att NASA är fejk och att raketer inte funkar i vakuum. Eller att raketerna inte skapar framdrift i rymden. Och det avsnittet blev genast nedplockat av Youtube och han fick en varning för det. Och, det, och jag menar, ett sånt ämne liksom, det är ju inte politiskt. Vi, vi <laughs> liksom. Så att jag, jag tycker man kan, man, kan, man kan se lite där. Va? Och, och sen en annan grej som, som gör mig väldigt glad. Det är ju det här att ifrågasättandet av virus och egentligen hela 1900-talets medicin. Va? För det är, ju det, som, det är ju det som blir konsekvenserna. Det har ju verkligen kommit ur lådan. Så många... Pratar om detta nu. Det finns så många liksom poddar och, och, och sådär. Va? Och, och det är ju liksom verkligen en, en bräsch och det har ju blivit aktualiserat, naturligtvis, med det här med med med injektionerna Och och med med med med med med med med med med med ämne som Det med med med med med med med ju med med med med med med med med med som jag brukar säga bokstavligen handlar om liv eller död va. Och nu så upptäcker jag här att. att... <laughs> alltså det, det sättet man säger att. Att vi blir sjuka och att vi smittar varandra. Ja det är bara båg va. Den här lilla hemska mördaren. Som kallas virus. Den har man aldrig visat existerar. Hoppsan. Det är ju liksom inte bara bott. Nu, Corona, så ramlar du då utan det är ju liksom hela ja, proppen går ju ur fullständigt kring hela ja, medicin med ja. Mm. Ja. Och, och jag minns, jag tänkte det också när vi började prata om detta för och det gjorde vi ju för två år sedan, alltså precis när Corona kom och så. För det, det, där hade ju inte innan dess hade inte femåringen ramlat ner vad det gäller virus, att att de faktiskt alla påvisat heller för mig heller. Men vi började ju prata om det då, att det här med Stefan Lanka och de här grejerna då. Mm. Och då vet jag att jag tänkte det att det här kommer aldrig att bli något liksom. Det här kommer, det, det kommer att vara som 9-11 liksom. Ingen kommer att, att fatta den verkliga eh, grejen Det här att det inte finns några virus va? Och de har ju verkligen försökt med massa Dolores, The Chill och så vidare Och förvirra kring den här frågan eh, om virus. Men de har ju verkligen inte lyckats alltså Mm. Så det är, det, är, det är glädjande att se. Mm. Mm. Absolut. Ja, ska vi ta nästa klipp här då? Mm. Uh, om, ja. uh, då handlar det om, uh, <clears throat> om minneshållsprincipen. Och det är ett klipp på fyra och halv minut så det kommer här då. Så snart Winston var färdig med var och en av notiserna häftade han fast talskrivna rättelser ett nummer ...av Times och stack det i rödposten. Så omedvetet som möjligt skrinklade han därefter ihop den ursprungliga orden och de anteckningar han eventuellt hade gjort... ...och lät den försvinna i minnesålet för att slukas av elden. Vad som skedde i den osynliga labyrint det rödposten ledde visste han inte i detalj, men allmänt taget visste han det. Så snart alla de rättelser som råkade behöva sig något nummer av Times hade samlats ihop och kollegat... ...kollationiserats, trycktes numret på nytt och det ursprungliga numret förstördes och det rättade exemplaret arkiverades istället. Denna kontinuerliga ändringsprocess tillämpades inte bara på tidningar utan också på böcker, tidskrifter, småskrifter, affischer, broschyrer, filmer, ljudband, skämtteckningar, fotografier... Och all slags litteratur eller dokumentation som ringligtvis kunde ha någon politisk eller ideologisk innebörd. Från dag till dag och nästan från minut till minut moderniserades det förflutna. På så sätt kunde man dokumentariskt bevisa att partiets varje förutsägelse alltid hade varit riktig. Inte heller tilläts någon nyhetsnotis eller någon åsiktsyttring som stred mot ögonblickets krav någonsin för att bli re registrerad. Historien var helt och hållet en palinpsest där den raderades till och med och fylldes med ny skrift så ofta det behövdes. Så snart det var gjort var det inte längre möjligt på minsta vis att bevisa att någon förfalskning hade ägt rum. Den största sektionen av arkivavdelningen som var långt större än den sektion där Winston arbetade det stod helt enkelt av folk med uppgiften att spåra upp och samla upp alla exemplar av böcker, tidningar och andra dokument som hade blivit föråldrade och skulle förstöras. Ett nummer av Times kunde ha blivit nyskrivet tio gånger om på grund av ändringar i det politiska läget eller misstag i storbrors förutsägelser. Men det fanns i arkivet med det ursprungliga datumet och något annorlunda motstridigt exemplar existerade inte. Böcker indrogs och skrevs om på samma sätt gång efter annan och utgavs på nytt utan att några ändringar fanns medgivna. Inte heller de skriftliga instruktioner som Winston fick och i vilka han alltid gjorde sig av med så snart han var klar med den stod det eller antyddes det någonsin att det gällde en förfalskning. Det talades alltid om misstag, tryckfel eller felcitat som måste rättas till för att bli exakta. Men i själva verket tänkte han medan han justerade överflödesministeriets siffror så att det inte ens att förfalska. Det var bara, ett, bara att ersätta en meningslöshet med en annan. Det mesta av materialet han behandlade hade inget samband med någonting i verkligheten. Inte ens det samband som bestod i en lögn. Statistiken var lika mycket ett fantasi i sin originalversion som i sin rättade version. Man förväntades allt som oftast uppfinnaren. Så hade till exempel Överflödesministeriets prognos uppskattat kvartalets godonsproduktion till 145 miljoner par. Den verkliga produktionen angavs nu vara 62 miljoner. När Winston skrev om prognosen sänkte han siffran till 57 miljoner för att ge rum åt ett brukliga påståendet att kvoten hade överträffats. I varje fall stod 62 miljoner inte närmare sanningen än för sig 57 miljoner eller 145 miljoner. Troligtvis hade inga skodon alls blivit producerade. Ännu troligare var att ingen människa visste hur många som hade producerats eller brydde, brydde sig det minsta om det. Vad man visste var att varje kvartal hade astronomiska mängder skodon blivit tillverkade på pappret och att bortom hälften av den oceanings befolkning gick barfota. Och lika förhöllde sig med alla slags registrerade fakta, stora eller små. Allting suddades ut i skuggvärld där slutligen till och med årtal och datum var ovissa. Ja, så det var det klippet om äh, minneshållsprincipen. Och ja, det, det är väl viktigt att ha böcker i sin i bokform kan man säga, för då kan man ju faktiskt gå tillbaka och minnas det man har skrivit. Och, och, och vet att mycket av det på nätet idag det kan ju sållas bort, eller så kan man inte hitta det. Alltså en sökterm som man, där man kunde hitta någonting via Google förr i tiden. Då kanske de ändrar algoritmen så att man inte kan hitta till den här sidan. Fast den är fortfarande existerar då. Men det blir mycket svårare att hitta fram till den. Så det är ju någonting som de lägger väldigt mycket energi på idag då. Kan man ju konstatera. Äh, mm. Vad säger nu? Jo men precis det. Det har du ju rätt i. Att det, det har man ju märkt. Att eh, om man söker efter saker på eh, Google idag så... så så är det vissa saker som helt enkelt inte kommer upp va? Men det är ju lite sådär med, med internet och, och, och information, alltså olika videosajter. och sådär. Det blir ju lite som att slåss mot rök va. För att, som jag sa förut att ja, de plockar bort videos på Youtube. Ja men vad händer då då? Jo men då ploppar du upp ett BitChute. Eller det ploppar det upp ett Bright John eller ett Odyssey. Och så vidare. va? Och så, och så hamnar grejerna där istället. Och Har man såna här sökmotorer som, som inte är speciellt rättvisande då, va? Ja, då kommer det DuckDuck duck och, och, och andra sö sökmotorer. Va? Så det, det, det är ju liksom igen det, där, det här med internet i tvegat. Och, och, och där hade de ju en enklare situation igen då förr i tiden för att då var det ju som jag sa att man, man pratade inte om, om, om vissa böcker i skolan eller på tv och, man, och de stod inte i hyllorna på biblioteket va eller de, och de står ju fortfarande inte i hyllorna på bibliotek och då vet man inte att de finns men mm. idag så kan man ju gå in i digitala arkiv eh, och, och hitta de här böckerna som, mm. som är de onämnbara då Precis. eller Möjligheten, <laughs> som inte ska möj möjligheten finns idag i alla fall Och det, ja. det som man behöver få människor till då det är ju att uh, söka kunskap själva Alltså det, det är väldigt lätt att sätta sig i tv-soffan Och uh, titta i tv-tablån Vad är det de har planerat att jag ska titta på idag Som alla andra kommer titta på samtidigt som mig Så jag kan diskutera det med imorgon uh, Ja, det blir ju lätt så men man behöver ju faktiskt söka upp informationen själv. Och idag så är det faktiskt möjligt då via internet att göra det på ett helt annat sätt än vad det var för. För då var man ju faktiskt tvungen att äh, ja, gå till biblioteket. Men där har de redan sorterat ut böcker. Så att, äh, hur skulle man få reda på äh, den här äh, informationen äh, då? Och äh, fick man tag i någon information så det var ju väldigt svårt att lägga hela pusslet som vi har lyckats göra nu då. Äh, tror vi. Men... Äh, So system och att virus inte existerar Och, och så här det, det hade väl inte kunnat gå och göra På samma sätt innan internets tid mm. Nej det hade varit Fruktansvärt svårt för att inte se, nästan Omöjligt tror jag mm. uh, Det är också Någonting som jag märkt uh, för nu, nu har jag inte beställt någon uh, bok På ett men jag brukar ju beställa några av de böckerna Som jag har hemma uh, som Mina fysiska böcker uh, På Akademibokhandeln jag kan ju säga det att eh, ingen av de böckerna jag har som med sådana här nämnder att göra finns på hyllan i Akademibokanden, utan du behöver ju via internet känna till dem först och sen gå och beställa dem. Eh, så att den delen lever ju kvar i samhället, men i och med som du säger i och med att jag gör göra egen research på internet först, så öppnar ju det upp en, en helt ny värld så att man kanske kan få lite större insikt kring hur saker och ting kanske egentligen fungerar, då, än, än vad man Uh, ja, så att man kan liksom uh, inse att vi lever i en uh, förhållande viss stor lögn. och uh, uh, um, förstå sin omvärld lite bättre. Uh, men jag tänkte på det. I, i boken också så skriver mm. han att uh, uh, i sjätte kapitlet så skriver han: It might be that every word in history in the history books are pure fantasy. Och uh, jag har ju definitivt tänkt. Uh, Tanken framförallt i äldre historia som kanske är historia som är hundra år gammal eller mer. Där, där är i alla fall jag inne på de bara att det finns ingenting jag litar på. I historieböcker om, om vad som sägs skulle ha hänt för ja, över 150 år sedan och längre tillbaka i tiden. Utan jag lämnar det öppet för förslag till vad olika människor kan, kan tro på. Eh, och sen så refererar till det här bland annat till att säga då, eller hinta mot den att den nya uh, kopernikanska modellen då kanske är felaktig uh, vilket vi redan har pratat om både i den här podden och många andra poddar men han skriver där att it was once believed lunacy that the earth goes around the sun. He wasn't afraid of being a lunatic but the horror was that he might be wrong. Och han skriva också i det kapitlet att uh, the past was ever changing. Alltså att det var en evig process att Förändra det som hade varit så att om folk tittar tillbaka så ska de tro på någonting annat än det som egentligen hade hänt. Så han är inne på liksom många sådana grejer i det skeppspitlet som är fake och han skriver även det om, om att lotteriet i boken eh, skulle kunna vara fake och att eh, vinnare, av pengar, eh, vinnare av stora pengar i lotterier inte ens existerar eh, och att pengar bara betalades ut eh, till de som vann lite grann. Det var aldrig några stora vinster som, som betalas ut. Han har liksom många sådana här tankar som, som jag börjar tänka nu i eh, de senaste fem-tio åren som jag har på sådana här grejer. Mm. Eh, som han redan har med i den här boken. Och jag kan ju tycka att i många av de här så, så är ni förhållningsvis träffsäkra, och i andra i de här så får man se om man är träffsäker eller inte. Men det är också sjukt att han då skrev den här boken runt 1947 eller 1948 eh, i en tid då eh, den här moderna mainstreamedien inte fanns Och det känns som att han ändå måste ha varit en person som var in the know, alltså som visste någonting eh, men att han till att skriva den här boken eh, eh, om han gjorde det till en, eh, en så kallad fiction eh, fast det är egentligen inte är så mycket fiction när man tittar på den nu mer. Uh, mm. att, uh, ja, nej, det var, det var bara det jag ville säga. Att han har, han har ju liksom många tankar kring, kring sådana här grejer i att, i att historia uh, den officiella historien, den är kanske inte att lita på alls. Mm. Vi kan ju se att de gillar ju att berätta för oss precis vad det är de har i genom filmer och böcker. Uh, och, och så, så att, uh, vi har i alla fall tagit del av vad deras plan är uh, men vi låter det ske och uh, ja, inte. det kanske är någon slags storhetsgrej att de, de gillar att berätta och se hur, uh, hur vi liksom tarfatta inte kan uh, agera mot det de planerar för oss mm. Mm. Och, och han skriver också det i, i boken att de karaktär som heter Ogilway Uh, existed, existed as much as uh, Charlemagne or Caesar But didn't exist now but existed in the past Det är liksom lite som att han antyder Att kanske vissa historiska kända personer Är Åhittade uh, Precis som den personen som, som de har hittat på Som kallas för Oglo i, i boken det är, ja, det är I alla fall en, en antydan på att han i nutid Har hittat på en person Som har funnits i dåtid Uh, att, ja, det var en tanke som slog mig Det skrev han om i kapitel 4 mm. i, I boken mm. Och att vissa grejer som man inte ville ha kvar Var uh, först preserved Och sen falsified and rubbed Out of existence in history Skriver han också i kapitel 4 Alltså att vi, Vissa grejer som man Falsifierade kunde man Reservera och spara men man, man uh, Skrubbade bort Vissa grejer ur existens i historieböckerna. Så att ja, nej. Han hade många sådana här intressanta meningar eller tankar i, i den här boken som jag, jag kan tycka är tänkvärda. värda. Nej, och det här med, med minneshålet. och så, det, det, det tycker jag man kan se också mycket kring. Ja, det här som vi pratade lite om innan då. Att, eh, alltså, eller, eller man kan ju säga så här att man, man, man förstärker den här lögnaktiga historien då till exempel som, som 9-11 då. var att, att ja, I flera omgångar nu så har det ju framkommit eh, nytt bildmaterial då på olika märkliga sätt. Och det här senaste var ju märk väldigt märkligt då att en, en, <laughs> en svensk kvinnlig fotograf hade haft 200 Bilder i, i, i byrålådan i, i, i 20 år då. Jag har ju lite svårt då att, att tänka mig att det är så rimligt. Och det hoppas jag väl alla har, oavsett vad man nu har för tankar kring den här händelsen, så är, så, så är ju en sån historia väldigt märklig oavsett va Och sen så den här med, med var ju samma sak kring, kring månlandningarna då, va? att nu när det var 50-årsjubileen för månlandningarna för några år sedan, ja, hoppsan. Då kom det plötsligt fram någon låda med gamla filmer som hade sålts på någon aktion när NASA gjorde någon utstädning. Så råkade de eh, av misstag lägga några <gör> <gör> månlandningar. <gör> liksom som den de här, lite då och då. <gör> ja visst, ja, men det, är så, det är så knäppt va? Mm. Och så då så, så, så gör man någon, någon Hollywoodfilm då Eller som ska vara en dokumentärfilm då Med de här Och så, ja nej det, det, det är så jäkla och, och det är väl också en, en, en sån här bra sak med internet Att nu kan man ju plötsligt Undersöka De här sakerna Som man har fått serverat för sig Hur saker och ting hände historiskt Va Alltså, ja vi kan ju ta det där med, med astronomin. och det, det har vi ju pratat mycket om i den här podden. Och den officiella versionen det är ju liksom det att ja... Copernicus han gjorde sin modell. Och sen så kunde Kepler konstatera att den stämde. Och sen så försökte Galileo eh, prata om det här. Men då så ville kyrkan kasta honom i fängelse. Han var tvungen att avsäga sig. Och så kom Newton och... Alltså, och, och grejen är ju det att när man börjar, när man börjar liksom undersöka det här så upptäcker man ju att nej men, alltså det är ju bara skitsnack va? <laughs> det är, det är liksom, mm. det, det, alltså den historien vi får framlagd för oss, den ja, den är 10% sann och, och 90% bullshit liksom, eller bara Som ens det hela gången. Ja, precis som ens det och, och Men grejen är ju faktiskt att lyckligtvis så är det ju inte ett totalt minneshål. För man kan ju faktiskt, om man vill, så kan man, så kan man eh, gräva i de här sakerna. Och, och, och hitta att det faktiskt inte stämmer så bra. Så, mm. Ja, ska vi köra nästa klipp då? Då är det om nyspråk. Ett, ett, ett, ett kortare klipp. Så här kommer det Förstår du inte att hela syftet med nyspråk är att inskränka tankemöjligheterna? Vi kommer till slut att kunna göra krimtänk bokstavligt omöjligt, för det kommer inte att finnas ord till att uttrycka det med. Varje begrepp som någonsin kommer att behövas ska kunna uttryckas med precis ett enda ord, som har en strikt definierad betydelse och har fått alla bibetydelser utplånade och glömda. I upplagan står vi inte långt ifrån den punkten. Men processen kommer att fortsätta långt efter det du och jag är döda. Varje år allt färre ord och medvetenhetsmöjligheterna lite snävare. Inte heller nu naturligtvis finns det något skäl eller någon ursäkt för krimtänk. Det är bara en fråga om självdisciplin, verklighetskontroll. Men till slut kommer inte ens det att behövas. Revolutionen är fullbordad när språket är fulländat. Nyspråk är ängsos och ängsos är nyspråk, tillhörde han med en slags mystisk tillfredsställelse. Har du någonsin kommit att tänka på, Winston, att allra senast år 2050 kommer det inte finnas en enda människa kvar i livet som kunde begripa ett samtal som det vi nu för med varandra? Mm. Så det var om äh, lite om nyspråk. Så där beskrev jag lite det som du pratade om innan, Patrik, att... Uh... Man ändrade ordens betydelse. Och sen även i nyspråket så ser man till att det finns färre och färre ord att ha en målande beskrivning av olika saker. Utan det ska bara vara hårt och kallt. Inga, inga uh, nyanser på det hela. Så att säga. Vad, har ni någonting? Ja, men absolut. Jag tror även att introduktionen av engelska språket i framförallt västvärlden gör att folk eh, tappar sitt vokabulär uh, så jag tror att dels gör man det på det sättet och dels bör man använda ord som vi ville på tidigare media på ett annat sätt de tappar sin tidigare betydelse typ som det här med min sanning istället för att säga min uppfattning uh, i och med att folks uppfattningar kan skilja sig från verkligheten uh, så att, och att de vill också ord som som hen istället för denne som man skulle kunna använda sig av Så ja, jag tror att det finns en rad exempel som de håller på med där både i det svenska språket och i andra språk också som bara känns uppenbart riggade för att för att åstadkomma det här för att folk ska få svårare att tänka olika tankar och uttrycka sig på ett mer korrekt målande och beskrivande sätt att, Ja, nej, jag håller verkligen med om att det, det har gått åt det hållet vad jag upplever alltså. och vad känner ni? Jo, jag, jag, jag instämmer att man, man hela tiden man håller ju på med, med, med språket va? Att man, man använder ju det som ett sätt att, att ljuga fast ibland på ett förtäckt sätt eller så att säga så att man ska kunna ha en, en vad man brukar kalla för plausible deniability att ja men jag sa ju det här fast du mm. trodde ju att det betyder någonting annat fast det mm. gör det ju inte egentligen då och, och ett sån grej som är väldigt aktuell just nu då det är, ju, det är ju den här det här mantrat som man hela tiden upprepar kring vacciner då va? man säger att Vacciner är effektiva och säkra Eller att de har separerat ett virus Ja precis, eller att de har separerat, separerat ett virus Ja, ja exakt va men, mm. men det man inte talar om då Det är ju vad man har, vad man har satt upp för kr kr kriterier För att kunna säga att ett vaccin är effektivt Eller att det är säkert eller att man, vad, vad man har för kriterier på att ha isolerat ett virus. Va? Och de kriterierna man satt upp för att tycka att man ska kunna använda de här orden: de, de har ju ingenting att göra med vad vi lägger i den betydelsen. Säger man att ett vaccin är effektivt, va? ja, men då antar vi att ja, men det, det, det förebygger sjukdom, va? men det har ingenting med det effektivitetsbegreppet att göra utan det man menar med att ett vaccin är effektivt det är att det, det, det skapar en så kallad, ett så kallat immunsvar. Och det är en cellreaktion. Men man har ingen aning om, om om det här vaccinet eller det här immunsvaret har någon sjukdomsförebyggande effekt eller påverkar sjukdomen. Det man har inte tagit reda på. Man ser att det är ett immunsvar och så, så antar man att det är så. Och det är ju samma sak med säkert då. Att då tar man ju och jämför ett vaccin med ett annat. Eller ett vaccin där man har ett så kallat kontrollerat placebo. Och då har man ju också då förvrängt placebobegreppet. För att ett kontrollerat placebo är inte riktigt placebo. Utan då har man samma skit i, i båda sprutorna. Fast man har, har ändrat på en liten grej som ju egentligen inte har någon betydelse. Va? Och då är det ju precis lika många som blir sjuka och får bieffekter i båda grupperna. Mm. Och då kan man ju säga att vaccinet är säkert då. Eftersom det inte var någon skillnad mellan de här två grupperna då. Mm. Mm. Så att det är väldigt mycket språket man håller på med. Och det gör man ju också väldigt mycket inom, inom uh, juridik och såna här grejer också. Va? Ja, Inom mm. alla om. Ja, we the people. Där uh, uh, the people refererar till de som har uh, skrivit det. Och inte till den amerikanska befolkningen de som har läst lag men jag kan försöka hitta den länken Martin om du vill mm. och mer än sen i klippet för eh, de som är intresserade av det hur de använder sig av språk i amerikanska konstitutionen eh, så har de också termer där som Patrik inte mot som eh, inte betyder det man tror att de betyder eh, så den är inte skriven för folket som de flesta tror när de läser meningen we the people Eh, så visst, de latsar ju hjärnet med, med det här inom säkert alla ämnen eh, Inte bara inom juridik och medicin Det finns säkert många andra exempel På det här också mm. Ja, det tar Ett klipp till här då eh, Då är det ett ja. sex minuters klipp Om umgänget med mellan könen. Så det är väl det här med och rörelsen Och det som man kan dra liknande Till, men här kommer det i alla fall Partiet syftade inte bara till att hindra män och kvinnor att utbilda lojaliteter som kanske inte kunde kontrolleras. Dess verkliga outtalade syfte var att avlägsna allt nöje ur könsakten. Inte så mycket som kärleken som erotiken var fienden inom äktenskapet såväl som utan det. Alla giftermålbarna partimedlemmar måste godkännas av en därtill utsedd kommitté. Och trots att principen aldrig deklarerades... Inget par fick någonsin tillstånd om de såg ut att känna någon fysisk dragning till varandra. Äktenskapets enda erkända syfte var att avla barn till partiets tjänst. Könsuminje skulle man betrakta som en slags lätt äcklig vårdåtgärd, ett lavemang eller så. Inte heller detta sades någonsin ut, men på ett indirekt vis präntades in i alla partimedlemmar ända från barndomen. Det fanns till och med organisationer som Ungdomens Antisexförbund som önskade fullständigt celibat för båda könen. Alla barn skulle avlas genom konstgjord befruktning och uppfostras på allmänna anstalter. Winston visste att detta inte var alldeles allvarligt menat men på något vis stod det i samklang med partiets allmänna ideologi. Partiet försökte utrota könsdriften eller om den inte gick att utrota åtminstone förvränga och smutsa ner den. Han visste inte varför det var så, men det föreföljde naturligt att det var så. Och i den mån det gällde kvinnorna hade partiets ansträngningar lyckats i stor utsträckning. Han tänkte på Catherine en gång till. Det var väl och 10, nästan 11 år sedan vi hade flyttat isär. Det var underligt så sällan han tänkte på henne. Det kunde gå dagar då han helt kunde glömma att han någonsin hade gift sig. De hade bott tillsammans i bara 15 månader. Partiet tillät inte skilsmässa, men det snarast uppmuntrade boskillnad i barnlösa fall. Catherine var en lång, blond flicka, mycket rak med vackra rörelser. Ansiktet var järvt öronäst, ett ansiktet som man kunde ha kallat ädelt innan man kom underfund med att det fanns gott om ingenting alls bakom det. Mycket tidigt i deras samliv hade han slagit fast, även om det kanske bara berodde på att han själv inte kände henne närmare än han kände det av flesta, att hon hade den utan undantag dummaste, vulgäraste och tommaste hjärna han någonsin hade träffat på. Hon hade inte en tanke i huvudet som inte var ett slagord och det fanns ingen enfaldighet, absolut ingen, som hon inte kunde svälja om partiet bestod henne på den. Det levande ljudbandet var ett öknamn han gav henne i tankarna. Ändå kunde han ha stått ut med att bo med henne om det bara hade varit för en enda sak. Sex. Han behövde bara röra vid henne så liksom ryckte hon till och stelnade. Att omfamna henne var som att omfamna en ledad trädocka Och det undliga var att också när hon tryckte honom in till sig fick han känsla av att hon, bara, att hon på samma gång sköt honom ifrån sig av alla krafter. Det var hennes stela muskler som lyckades få det att te sig så. Så låg hon där och blundade. Varken spjärnade emot eller samarbetade. Bara underkastade sig. Det var ytterligt besvärande och efter en tid så blev det förfärligt. Men också då kunde han ha stått ut med att leva med henne om det, om det hade kommit överens om celibat. Egendomligt nog var det Catherine som vägrade detta. Hon sa att det måste producera barn om det kunde. Alltså försatt, fortsattes deras förehavanden. Helt regelbundet en gång i veckan om det bara var möjligt. Hon brukade till och med påminna honom om det samma morgon om något som måste uträttas på kvällen och inte fick bli bortglömt. Hon hade två benämningar på det. Det ena var att göra barn och den andra fylla vår plikt mot partiet. Rätt snart infann sig hos honom en känsla av rena, rena fasan. När den utsatta dagen var inne. Men till all lycka kom det aldrig något barn. Och till slut gick hon med på att för sluta försöka. Och snart efteråt flyttade det åt Wilts. Winston suckade ohörbart. Han tog pennan igen och skrev. Hon slängde sig på sängen. Och så, utan minsta inledning, på det grövsta, hemskaste sätt man kan föreställa sig, drog hon upp kjolen. Jag... Han såg sig själv stå där i det svaga lampskenet med lukten av vägglös och billig parfym i näsan och, hjärt och hjärtat en känsla av nedlag och motvilja som till och med i det ögonblicket blandades med tanken på Catherines vita kropp, nedfrusen för alltid av partiets hypnotiska makt. Varför måste det alltid vara så här? Varför kunde inte han få en kvinna för sig själv istället för, för dessa solkiga bök med år emellan? ett verkligt kärleksförhållande var någonting nära nog otänkbart. Kvinnorna i partiet var alla likadanna. Avhalssamheten satt lika djupt inrotad i dem som partilojaliteten. Genom för tidig betingning med sport och kallvatten genom all som proppades sidan med i skolan och i spionerna och i ungdomsförbundet genom föreläsningar, parader, sånger, slagord och militärisk musik hade den naturliga känslan drivits i dem. Hans förnuft sade honom att det måste finnas undantag, men hans hjärta trodde det inte. Alla var det ointagliga som partiet avsåg att det skulle vara. Och vad han ville, och till och med ännu mer än att bli älskad, var att rasera denna dygdeval, om det så bara blev en enda gång i livet. Ett lyckligt samlag var uppror. Åtro var krimtänkt. Till och med han kunde ha lyckats att väcka Catherine kunde varit ett slags förförelse trots att hon var hans hustru. Mm. Ja, det är att om hur umgängligt mellan könen och man kan ju tänka sig nu att äh, i olika förhållanden där den ena kanske börjar tänka lite kritiskt mot systemet och den andra fortfarande tror på propagandan så blir det ju en kyl som, som kommer mellan... Varandra, om man då tvingas leva med varandra hela tiden och inte kan prata om eh, saker i ordens rätta bemärkelse och vad som pågår och så vidare. Och det kan ju vara till exempel det här med vaccin att eh, den ena eller från början var man båda troende på vaccin men sen så börjar den ena parten ta reda på lite mer information och börja bli kritisk och eh, vet vad det innebär att stoppa den här i eh, ett av sina barn. Eh, men samtidigt kan man inte övertyga den andra föräldern och om farligheten i det hela. Och det, ja, det sliter ju isär eh, relationer och familjer. Och det är kanske det som är meningen också. Att eh, slita isär det som är eh, grundpelaren i samhället. Eh, nämligen familjen. Mm. Ja men precis. Och det har man väl eh, jobbat väldigt mycket mot. Mm. Och, och och riva isär familjen. Det finns många anledningar. Jag menar man har ju den här avfolkningsagendan och den är väl väldigt tydlig nu tvär med de här sprutorna och så vidare, men så tänker man ju även långsiktigt och det och det, och då är det ju att det ska ju det ska ju födas färre barn va och sen så ska ju barnen har så lite kontakt med familj och föräldrar som möjligt utan man ska ju kunna skola barnen eh, så mycket i systemet som, som möjligt va? för att då, då, då blir de ju lättare än kugge i systemets maskineri, va så ja och det finns ju många och, och jag menar jag tänker mycket på det här med den här frigörelsen då liksom det här att, att att man ska kunna vara vilken sort man vill va och, och, och man ska kunna sterilisera sig eh, genom att göra eh, könskorrigeringar då som man, som man kallar det va mm. och, det, och sånt här ser jag också att det ligger i den här eh, agendan liksom att man, att man eh, uppmuntrar den sortens tänkande då för att, och, och få ner eh, familjebildning och så vidare och, och jag menar, det är ju en sån här... Man har, man har ju drivit det också väldigt länge det här med att, att ja, vända på könen då, liksom att kvinnor ska satsa på karriären och sådär. Och då är det ju svårt att, att bilda familj då om man ska göra det, liksom. Det, det, det hinns ju inte med, va? Helt naturligt. Mm. Så, ja. Yes. Ja, sen alltså, ska vi sätta punkt för ikväll kanske och så spara så det blir en del två av av det här boken mm. ja mm. det kan vi göra mm. så nu får vi säga tack till lyssnarna att nu uppskatta vårt arbete och fortsätta att lyssna på våran podd. och på oterhållande tack, att... tack för att du lyssnade ja. hej hej the more we follow the rules the sooner we will stop the spread. the spread. And so everybody has a responsibility to follow those rules. They say it's 2021, but I ain't too sure. It feels like 1984. They've been mentally and spiritually waging war. Look where this leads, can't you see what they're aiming for? Well underestimated, the capability of villainy and tyranny These sick elites are masters of trickery They're moving wickedly, watching the world bleed as they feed off our misery Ah, uh, the world's gone quite mad, yeah, the human psyche has been hijacked Propaganda bombardments, your mind is the target They want to deceive and lead us into darkness Fear is their greatest tool, fear can turn the brightest minds to fools Televise, endless lies, keep people terrified That's the way they maintain their rule Fear is the prison that they want us all to live in And ever since the beginning this has been their only mission Politicians cause division, they're just here to blind our vision Playing their position To distract us from their masters that are hidden I think George had a premonition Seems like it's all coming to fruition A race against time, now the clock started ticking The whole thing ends once the people have risen The only infection here is deception They fooled the whole world with PCR testing Look at all the facts they're neglecting to mention Ask too many questions and you can get censored The thought police are patrolling They don't want information if they can't control it Nah, can't you see what's unfolding? 1984, George already wrote it Yeah, said we're living within Orwell's chapters No money for homeless, but there's money to track us Tell me that ain't madness, now we're all anti-vaxxers Just cause we question and seek to find answers They want me scared for my life But nurses can find time for TikTok dances The media's a stage full of actors Manufactured psyops and distractions Big Brother is watching and plotting Hands on the only things that they want washing Nah, they want everybody locked in Taking your mind hostage till you've lost it New normal, lockdowns The plan's in motion and it ain't gonna stop now You can see the plot now, it ain't even hiding A real pandemic doesn't need advertising It's an attack on our freedom Businesses destroyed for no reason Grandparents in care homes dying of loneliness Missing their families wishing that they could see them What about the patients on the waiting list who couldn't get their treatment? Look at all the havoc it's been wreaking Suicide and depression increasing Can't you see this is tearing us to pieces? I don't believe in a damn word the government are speaking They're creeping towards more control the true goal that they're seeking, and the vampires are just trying to sink their teeth in? What happened to the truth? Come to think of it, what happened to the flu? And what would happen if nobody watched the news? Red pill or blue? Now it's time to choose for real. Be honest with yourself. Do you really believe that this is about health? It's never been, take a look, it's evident The only thing that's spreading is the terror they've been peddling That mask is a muzzle, only the strong will survive in this struggle If you ain't seen the bigger picture yet, then you're just lost in the puzzle Literally got you living in a bubble The only virus in our lives is these liars and these tyrants that are trying to deny us of our rights and conspiring to annihilate the righteous. The sheep can be silenced but they could never quiet the lions. We're rising, the veil has been lifted, consciousness has shifted to a higher wisdom. And we ain't gonna be victims of this system, we won't be prisoners, this is the resistance.